21,9. Radio 1. Hjärtsvärlden. God morgon, god morgon, god morgon. Klockan är lite drygt tre minuter över sex och det är som sagt, det är måndag morgon. Veckans absolut bästa måndag. Jag har eh, kommit hem nu, jag var borta ett par dagar minsann. Jag var i Spanien, jag var i Alicante, eller rättare sagt i... Eh, Inte, ja, Tarvech heter det en bitar ifrån. Fantastiskt underbart. Jag var iväg lurad, eller det ska jag inte säga. Men jag var lite kidnappad av min fru. Jag hade ingen aning om att vi skulle åka. Och så dök vi upp där nere i Spanien. Det var fantastiskt skönt. Det var 25-30 grader varmt. Och hör och häpna. Jag spelade golf för första gången i mitt liv. Gick en sån här niohålsrunda tillsammans med gode vännen Norbert som bor där nere. Eller, till, ja, de har ett hus där nere. Birgit och Norbert och han är väldigt duktig på golf och han bjöd med mig på en sån här niohålsbana Mm. Det var fantastiskt roligt. Jag gick fem över par. Jag är väldigt stolt och glad. Så nu blir det golf för hela slanten, mina damer och herrar. Det blir eh, grönt kort, som det heter, och sen så måste man köpa golfklubbor. Och sen, ja, sen är det bara att börja spela. Det var riktigt roligt, faktiskt. Och allt som tidigare har sagt så kommit och hoppat som grodor ur min mun när det gäller förakt för golf. Ja, det är ändrat nu, min sann. Honey, vi börjar som vi brukar. <skratt> Ja, du vet att det bor ett utländskt par i rummet intill och det är en fullständig plåga för min fru. Ja, så varför det? Nej, men de grälar ju hela tiden. Och frun, hon förstår inte ett enda ord. Ja. Ja, jag tycker över den så slipper vi ta den igen. Så var det med den saken. Lägger undan boken så länge och går rätt in i dagens eh, datum. Dagens datum i historien. Klockan har runnit blir 5 och en halv minuter över sex och det är den 14 oktober hela dagen idag. Och Stellan har namnsta. amsta. Grattis Stellan, en liten tårta till kaffet kan väl du vara värd. Och vi konstaterar att idag fast 1648 då hålls i staden Münster då är den resonemanget om freden, den så kallade västfaliska freden vilket avslutade det 30-åriga kriget. Ja det var det under det 30-åriga kriget också där som Gustav II Adolfs blev skjuten som ni minns. 1944, generalfältmarschalken Erwin Rommel begår självmord på Hitlers order, minns han. 1944 alltså. 1961, radioprogrammet Tio i topp sänds för första gången och det kommer man ju ihåg, det var ju helt fantastiskt det. Och 1962, Kuba-krisen börjar med, med att ett U-2-plan fotograferar sovjetiska kärnvapenbärande robotar på Kuba. Det var nära där, det var väldigt nära där att det hände saker och ting som äh, inte skulle ha hänt. Det var väldigt nära att det gick igång ett krig där faktiskt. Men äh, så slöts den där krisen kuba med fredliga resonemang och det var ju bra det 2010 det kanske ni minns de tre de förlåt, 33 gruvarbetarna som har suttit instängda 600 meter under marken i den chilenska eh, san Jose gruvan sedan gruvan rasat den femte augusti blir alla räddade om man hissar upp dem med hjälp av en kapsel genom ett specialborrat hål. Och 2012, ja, det var inte så länge sedan, var ett år sedan, då hoppar Felix Baumgarten. Han slår ett rekord genom att hoppa från stratosfären och göra det längsta fri fria fallet eh, någonsin på en höjd av 39 000. 68 meter. Det där tittade väl nästan varenda käft på faktiskt. Föddes eh, denna dag fast eh, 1890. Det var Dwight D. Eisenhower, amerikansk militär och politiker och USAs president. 53-61. Bland annat, eh, det var han som också ledde de allierade styrkorna den dagen. När ja, man så att säga gick över från England till Frankrike- Och gjorde en massiv insats för att få slut på andra världskriget. 1927 så föddes Roger Moore. Roger Moore. Eh, brittisk föddes James Bond bland annat gjorde ju han. Och 1940 en av mina idoler eh, Cliff Rickard faktiskt föddes. Han har födelsedag idag. Och vi ska lyssna till Cliff eh, Rickard i Congratulations och det var väl det brittiska bidraget det eh, i, i Eurovision det 1968, har jag för mig nu. då ska vi se om vi får med det här på något sätt, ja men herregud vad har hänt här nu då, nu blev det sådär konstigt igen eh, vi ska se eh, vad vi har nej det ska funka där congratulations ja, use... ah, Cliff Rickard, oefen. Oh, Herbelijk, still going strong. Uh, congratulations, alstublieft. Bra daar, Cliff Rickard. Cliffen kallad. Ja, ah, dat was fijn. Tack så mycket för det. Han har följts idag, idag den gode Cliff Richard. Och eh, så ska vi se avlidna denna dag, eh, som sagt 1944, Rommel, Rammelt, ökenräven kallad, tysk general Faltfeldt-Marsak som blev, fick faktiskt begå självmord, påtvingat sådant. 1959 så dog den australisk amerikanske skådespelaren och filmhjälten alla tider Errol Flynn Och även en skådespelare, sångare vid namn Bing Crosby dog 1977. Bing Crosby, ni vet, I'm dreaming of a white. Det var han det. Och 1979, allas vår Lasse Dahlqvist. Väst var det vimlar av segel idag. Är det kappsegling? Nej, det lurer då. Ja, det var det, det. Lasse Dahlqvist alltså. Ja, så var det med den saken mina damer och herrar. Så, lägger vi de papperna åt sidan så länge. Hörrni, jag läser i tidningen Metro så står det så här att eh, pappor har svårare med livspusslet. Eh, det är en studie som visar det, att pappor har svårare med livspusslet. Eh, Pusslet. Svenska män slits mellan kraven på jobbet och förväntningarna på att de ska ta ett jämställt ansvar som fäder och konflikten mellan jobb och familj upplevde de som större av pappor än av mammor. Det menar två stycken socialforskare, det är Lea Rupanen och Mats Höfman. De, har studerat, de jobbar vid universitetet i Melbourne. De har ställt frågor till personer över 18 år i 31 länder om hur de lyckas att kombinera familjelivet med jobbet. Tidigare studier har visat att kvinnor upplever att ansvaret för familj inkräktar på deras jobb i högre utsträckning än vad, än vad män upplever. Men... Den nya studien ställer den upplevda konflikten i relation till hur jämställt samhället är. I mer jämställda samhällen är skillnaden mellan kvinnors och mäns stressupplevelse mindre. Men i Sverige... Där sticker man ut på ett eh, speciellt sätt. Här upplever nämligen männen en större konflikt mellan jobb och familj än vad kvinnorna gör. Svenska mammor ställer högre krav på att männen ska ta större ansvar eftersom det finns eh, institutioner som stöder dem oavsett civilstånd. Det finns också ett bredare stöd för jämställdhet mellan könen vilket leder till att män som inte tar ansvar för sin familj döms hårdare av omgivningen. Iajamensan är det möjligtvis på detta viset att svenska män har det svårast av alla män i världen när det gäller att anpassa sig till eh, jämställdheten mellan könen eller är det så att de svenska kvinnorna ställer oförtjänt höga krav och orimligt höga krav på männen, Måne? Ja, eh, Jag skulle kunna tänka mig att det faktiskt är på det viset att kvinnorna ställer lite för höga krav på männen. Jo, jo, mänsan. Det tror jag. Eh, saker och ting blir inte riktigt som kvinnor har tänkt sig kanske och då lastar man männen för detta. Det är deras fel att det inte går så bra för kvinnorna som de så önskar och så får de stöd av andra kvinnor i detta och så finns det då en gäng institutioner och undersökningar som stöder det här med, med eh, kvinnors eh, liksom illa mående i det här. Och sen så skyfflar man över det på männen då istället. Det är männens fel. Ja, allting är männens fel eh, på något sätt när det gäller de här sakerna. Det är männen som inte kan... Eh, se till att kvinnan får den rätt och ställning i samhället hon ska ha det är männens fel att kvinnan inte får den lön hon ska ha som, som naturligtvis ska ha samma lön för samma arbete det är mannens fel att Att kvinnan är tvungen att vara hemma med barnen längre, det är mannens allting, är mannens fel eh, jag tror inte riktigt på det där, jag tror att det tänker tänkt på ett litet annat sätt, och när man gör våld på naturen ja, då går det inte så bra då mår folk dåligt faktiskt, och naturen också vad tror du, du ringer 0200 11 12 13 mår männen sämre i Sverige Än vad kvinnorna gör. Är kvinnorna och deras krav orimliga? Vad tycker du? 0200 11 12 13. Nya Radio, Radio 1. Hjärtsvärde. Hjärtsvärde. Svenska mammor ställer högre krav på att männen ska ta ett större ansvar. Det här leder till att män som inte tar ansvar sin familj döms hårdare av omgivningen och som mår männen dåligt. Jag tror nog att kvinnorna, svenska kvinnor har lite väl höga krav på de svenska männen. Vad säger i frågan? God morgon säger vi... Hallå? Jämbräck! God morgon. God morgon. Ja, vad säger vi Emrek? Ja, de ställer ganska stora krav som är. Jag har tittat från sidan som har jag har sett att svenska män som är ganska bra papper som är. Ja. De, de, de, de. tar mycket tid med bara jobbar som är. Och här i Sverige som jag varit också som är kvinnor som är. De, de har mer frivilligt. som är. De är mer som är egna personer till sig själv. Ja just precis. Ja. De som pappor gör med barn, men det finns en liten del som är jobbhemmet. Mm. De vill kasta den jobbet bara också på dem. Så de kan göra mer egna sina grejer. Ja, det så är så, det, och och alla andra. Ja, är... det är så att, att, att männen ska göra alla sysslor på något sätt för att vara jäm, kvinnan ska. För att kvinnan ska vara, vara jämställd med mannen så ska mannen göra alla sysslor. Han ska passa barn, han ska diska, han ska städa, han ska stryka, han ska handla. Då är han jämställd med kvinnan på något sätt. Och jag tycker det där är lite väl hårda krav. Ja men äh, tiden som jag går vidare som är förut, det var allt jobb var, var på kvinna. och då som är man som var, äh, jag har jobbat och fixat alla familjen som är mat och allting som att var att, mat på bordet, så har dess var jag var jobba hem. Jo absolut. <kör> jo men är det där så, som är unga unga manen, som är åh, de håller de har nånting andra i huvudet och många som är unga pappor de är inte planerat Att bli pappor just nu. har kan... ut från det. och de känner inte livet nästan. Nej, nej, så är det. Man kanske får starta lite för tidigt också Var vara va pappa. Eh, men eh, det, det där att kvinnor har varit hemma och tagit ett väldigt stort ansvar tidigare för barn och för hemmet och för att maten ska stå på bordet och så vidare. Det har det ju varit förut. Och så, därför att man har klarat sig på en lön. Ja, det, gör man inte, det gör man inte längre. Nu ska man ha två löner. Och det är inte nog att man ska ha två löner. Man ska göra två karriärer också. Ja, precis. Och då kommer klä, då, de, som, de som kommer i kläm, där är ju barnen. Ja, som mm. en måste ta ansvar på barnet. Ja, det är så är det faktiskt. Tack så måste, hemskt mycket, Jämlert. Hej då. Hej då, tack ska du ha. Hej, hej. Jaha, vad säger Boris? Jo, det ska Jag uppskattar mycket att kvinnan kläs sig kvinnligt. Och eh, vad det är sexigt. Att det är så mycket olika saker som spelar igen. Eh, och eh, jag tycker att det har blivit en försämring av hur kläderna hur kvinnorna köper sina kläder idag. Du menar att de de, här, de handlar för, för inte så sexiga kläder längre? Ja, det blir <skratt> inte ja, men å andra sidan så finns det ju de som tycker att, att, att åtminstone unga kvinnor de klär, de klär sig åt helvete för, för sexigt eller så, utmanande eller vad man nu ska säga. Ja, det har jag inte sett. Nej. Jag ja. tittar inte åt det hållet. Nej, du tittar väl åt fel håll då kanske? Ja, just ja. ja, men du vad heter det här med, med att svenska män mår dåligt då för att de får ta för stort ansvar? Vad tror du om det? Ja, just det är så. Jag, jag har ju själv... Och, och, jag har i hemåt här och jag, jag märker hur mycket det är att göra mm. som man inte kunde kalkulera med. Nej, men det var din fru som tog hand om det då på den tiden? Ja. Mm. Och nu mer plötsligt för att ta hand om allting själv? Ja, precis. Ja, det är jag rätt mycket att stå i då. nu är ju skulle utbildas till och, ja. ja, ja. Så gör det. Mm. Så, jag gör det jag ja, du Boris. Det, det är svårt att leva. <laughs> Tack så mycket för det. Okay. Hej hej. Ja, är det på det viset som det står i den här undersökningen det är alltså en, en, det är två stycken två vid ett universitet i Melbourne, de har ställt frågor till personer över 18 år i 31 länder om hur de lyckas kombinera familjeliv med jobbet och runt omkring så går det tydligen ganska bra, men i Sverige i Sverige där upplever männen att kvinnorna ställer allt för hög Höga krav eh, på, på att kvinnorna ställer för höga krav på männen i det här i Sverige, alltså. Svenska mammor ställer högre krav på att männen ska ta ett större ansvar. Eh, och eh, det finns ett bredare stöd för jämställdhet mellan könen i det här landet vilket leder till att män som inte tar ansvar för sin familj döms hårdare. Vad är då att ta ansvar för sin familj? Vad är det då man menar när man säger det? Ja, jag vet inte. Är det den tid som man lägger på familjen? Är det de pengar som man drar in till familjen eftersom det nu är så att allting handlar ju om pengar. Det är ju, det är ju därför kvinnan ska gå ut, hon ska skaffa sig en egen ekonomi, hon ska skaffa sig en egen buffert, hon ska ha eh, en egen pension, hon ska sträva efter, hon ska ha egna pengar och röra sig med det. Rör, handlar ju bara om pengar i det resonemanget, så handlar det ju faktiskt bara om pengar. Och då är ju frågan den som sagt, eh, räcker det då kanske med att gubben drar in dubbelnivå? så mycket pengar och så blir alla glada nej det ska vara någonting annat också därför att man ska nämligen inte sköta hemmet, det är fult att sköta hemmet och därför så ska man eh, liksom dela på det det är ungefär som det där att man ska vem ska tömma skittunnan Du ska bägge göra för det är ett helvetet att göra varför det, vad är det för trams eh, vi ska se, vi har vem där? god morgon, god morgon Johan tjena Johan tjena tjena ja. Min tanke kring det här, det låter ju lite som att kvinnorna vill ju få... Det, det, min tanke blir lite att de vill få tillbaka det de har förlorat under alla århundraden ungefär. Att, fan, nu jävlar ska vi ta igen den här jävla skiten? För nu ska männen få som tiger om det. Ja. Det är ungefär lite så det låter som. Men alltså, var, hur ja. länge sedan var det? Det var väl inte så jättelänge? Nej, det är 30 år sedan. Ja, när hemmafruan var... Ja, det, det tog väl slut någon gång där på 50-60, slutet på 60-talet kanske. Ja, det är så längre än min livstid, men det är ju inte så jättelänge. Nej, det är 35 men... år, 40 år ja. kanske. Ja. ja, jag är bara 24, så att det är så. Men, för... Ja, men då har, du ändå, då har du inte drabbats av kvinnans hämnd ändå riktigt. Nej, tyvärr. Jag skulle sätta ner foten och sparka ut henne innan det här skulle hända. Så att jag ändå tar den så mm, mm, du skulle få syka samhället istället då ja det för mig jag tycker det att jag, jag som person ge, kommer ge så mycket som jag kan ge är räckt inte det till då, då får du skita i att vara ja så kan man ju tycka det tror jag är en inställning jag tror att det där som sagt kommer att vända lite grann. vi har ju något det, jag tycker att det är upp och ner som det är nu va? Ja. jag tycker att kvinnorna ställer alldeles för höga krav därför att allting, allting handlar ju om pengar. Ja. Och om, om gubben då drar in pengar så att det räcker och blir över. Ja, men är inte det är bra då då behöver man ju inte hålla på och schafsa. Nej, då ska det vara till andra grejer för då ska man nämligen inte då ska man diska varannan gång, man ska bädda varannan gång, man ska dammsuga varannan gång, man ska hämta barn på dagis varannan gång, lämna på dagis varannan gång. Nej, jag tror inte på det. Jag tror inte bara skitsnack. Jag tror att det bara dumheter. Det, det handlar ju om att hitta kompromisser. Med ja visst. Att det blir, så att det blir smidigt för, för varandra. Ja att det, det är klart det, att, mål, att det är. Att du, vi, du, tack för ditt samtal ska jag säga. Och lycka till i ditt sökande efter, efter fru som delar dina synpunkter. Det har jag redan hittat. Ja vad bra. <laughs> vad bra. Då, så, då är jag glad för din skull. Tack så mycket för samtalet. Hej då. Vi ska ha nyheter här i hjärtsvärd. Alldeles, alldeles strax. Vi ska fortsätta prata om det här. Är, är den svenska kvinnan alldeles för hård eh, mot den svenska mannen? Åtminstone så upplever den svenska mannen sig på det viset. Eh, är mannen... är eh, döms, den svenska mannen döms hårdare av sin omgivning här om han inte gör det han så att säga förväntas att han ska göra. Du ringer 0211 11 12 13. Jag tror att svenska kvinnan är alldeles för hård i sina krav på den svenska mannen. 0211 11 12 13. Nya 1,9 Radio 1 Hjärtsvärd Är det möjligtvis så att svenska mammor ställer ett för högt krav på männen att de ska ta ett större ansvar? Eh, och är det möjligtvis så att det finns ett bredare stöd för jämställdhet mellan könen för kvinnornas del Vilket leder till att män som inte tar ansvar för familj döms hårdare av omgivningen Ja, det finns en undersökning som gör gällande att det är på det viset Vad säger, god morgon säger vi till, hallå Johanna Ja, hej Jag undrar vad det är för undersökning, för det är verkligen inte så. Det, ja, jag, jag säger bara vad jag läser ja. i tidningen. Jag läser det igen här i tidningen Metro. Det är en ja, undersökning, det, det är eh, två stycken eh, socio sociologiforskarna, de heter Lea Ropinen och Matt L. Hufnenmann. Höfman, det är universitetet i Melbourne. De har ställt frågor till personer över 18 år i 31 länder om hur de lyckas kombinera familjelivet med jobb. Och då svarar man då i Sverige att svenska mammor ställer, lite högre, ställer högre krav på att män ska ta ett större ansvar och att männen döms hårdare av omgivningen om de inte liksom uppfyller det här ansvaret. Mm. Och det tycker jag är bra, för det behöver ju liksom Det behöver ju bli en förbättring för det har ju varit så att, att kvinnor har fått ta det ansvaret och då så kommer de efter. De kan inte... ja, men vad är det de ska i kapp med för någonting? Alltså om man vill göra något mer, om man vill självförverkliga sig själv som, som många män vill. Många män vill nog inte gå hemma och typ hjälpa barnen. Nej men män, männen har aldrig gjort det. <coughs> Nej men varför ska kvinnorna göra det? Man ja, det, ju jo, det, det, där, det där är ju en gammal, rätt, rätt så gammal grej att, att männen har varit ute och, och liksom försökt skaffa mat. Och så har, har kv, kvinnorna varit hemma och försökt hålla ordning på en, en, en ganska stor barnkull och försökt föda den med den mat som de mannen har kunnat släppa hem. Så har det ju ja. varit i ganska länge. Men, men tiden har förändrats. Tiden har förändrats, men det som man säger, jag ska bara avsluta här... Mm. Eh, Enligt genusforskaren Cecilia Narnfeldt vid Karlstad universitet så är som du säger här olikheterna en övergångsfas. Att pappor ska ta samma ansvar för barnen är en ganska ny social företeelse. Männen har inte hållit på lika länge och inte lika vana. Mm. Ja, men, det... men hur jävla men det... fort ska det gå då? Nej, det tar väl. Det får väl ta den tid det tar men liksom det måste... Jag tycker inte man ska backa. Som vissa verkar tycka att nej men det, så där ska vi inte ha det. Då, då får man liksom acceptera det som är alla kriser. Att det, det kan vara lite jobbigt när det, när det händer. Men sen så då går man vidare och så blir det mycket bättre för alla. Jo, absolut. Det kan det väl vara. Så kan du väl naturligtvis vara. Men, men är det så att uh, svenska kvinnor har lite mer bråttom då kanske än vad som är lämpligt? Eftersom nej. männen uppenbarligen, enligt den här undersökningen, mår dåligt. Ja, men då, då får de mål lite dåligt. Det är alla liksom. Och till och från. Och alla har sina grejer man måste jobba med. Och det kan inte vara lätt. Det är liksom... Men det, vad är då att förverkliga sig själv? Är det att, är det att eh, eh, mannens förverkligande av sig själv... Vad, vad är det för någonting? Man, alltså, Hur förverkligar man det är det, det är det sig fint. Men, ja, men alla har ju sin dröm man vill göra. Så... Ja, men vad man... är det? Dröm att ut och resa? Eller dröm att gå på ja, bio? Eller... Nej, men att, är... Kanske, ja, någon som vill starta företag eller någonting, jag vet inte. Men då att hon ska få den möjligheten, att det inte direkt måste vara så nej Hon ska vara med barnen. Att det är det fyrkantiga tänket. Som väldigt oroande väldigt många verkar kvar. Ja. Um, ja, det är bara det. Jag tycker det var så... Ja, jag känner att jag måste ringa in. Ja, det gör du alldeles rätt i. Det är klart du ska ringa in och, och säga. Det är intressant. Jag tycker att det är jätteintressant. Eh, därför att jag tror nämligen, jag tror nämligen att, att för tillfället eh, så ställer den svenska kvinnan lite för höga krav på mannen. Det går för fort. Kvinnan ska ha allt nu. Och det, Vad jag tror... tycker du då att det ska vara... Hur tycker du att det skulle vara istället? Hur ska, hur ska kvinnan... ställa? Men, ja, men det får inte gå för fort fram. Va? För då, blir det, då, blir det, då blir det problem, då blir det krig. Om man går för fort fram. Men hur skulle, hur skulle man göra det? Jag menar, det måste ju bli lite, alltså, lite motsättningar, och lite svårt när det ska förändras. Hur ska man annars göra ja, ja, men det? Ja, det där är ju väldigt intressant, det du säger. Därför att det, finns ju, det finns ju samhället idag. Så, så har vi en mängd men, märkliga ting märkliga eh, sociala förändringar vi har eh, kulturella förändringar, vi står inför stora problem, men när det gäller Vissa saker då får vi inte identifiera de problemen och diskutera dem därför att då finns inte det. Ah, det finns inget vi, det finns inget dem. Man får inte diskutera det överhuvudtaget. Men när det gäller just det här den svenska mannen mm. då finns det vi och dem. Då finns det vi och då finns det dem. Men i inget, inget annat fall så finns det vi och dem. Och det där tycker jag är ganska intressant. Det här, här har man då identifierat en, en, en syndabock. Det är den svenska mannen som inte begriper, som ingenting kan, som ingenting fattar. Och så har man då eh, kvinnan som ska ha och ha och ha och ha. Och det där tror jag är en ganska vanlig syn bland, bland män som har haft det ganska lätt. Och sådär att, att, att tagit för syn liksom uh, uh, svenskman uh, uh, uh, uh, det där klassiska liksom, som tar det för givet och då blir de så extremt kränkta av att få sin position. Ja, det där är ju också, också ett där. nytt ord kränkt är också ett nytt ord ja, så, det, som vi använder det, det, det, jag, i alla sammanhang jag fattar inte hur du kan, hur du kan se det så för jag, jag, ja, jag kan hon, bara säga att, att du pratar om min hustru hon har startat två företag Ja, uh, uh, jättebra och, men jag, hon för, får förverkliga sig själv i 180 ja uh, uh. Men, det är väl bra, bra eller? Jättebra, ja, ja, ja jättebra. Men jag, jag förstår inte hur du kan se det som att... Eh, jag bara säger att det går för fort. Nej, men... Det går för fort. Jag säger att mannen, nej, hinner, det inte, för... mannen hinner inte med. Kvinnan har blivit nyrik. Och mannen nej. hinner inte med. Det är inte riktigt så enkelt. Jo, det är, <laughs> ja. Det som är... Det som är, ja. det är ett, Det att, jag, jag förstår inte vad du får härifrån att, att mannen skulle vara en fiende att, det, att mannen är dum att... Ja men mannen står ju i vägen det är ju mannen som står i vägen för kvinnans utveckling, för hennes möjligheter att som du säger förverkliga sig själv Det är ju mannen är, som inte står i vägen mannen. Det är ett gammalt samhälle som behöver alltså upp, det behöver städas upp Ja men det är ju mannen är som styr Det är både kvinnor och män Det finns många kvinnor som sätter Alltså, som förstör för varandra också. För att folk, vissa är... Ja, är det några som förstör för varandra så är det kvinnor. Vissa kvinnor, absolut. Ja, nej, kvinnor. Ja, där är jag ganska kategorisk. Det finns ingenstans det är så mycket konkurrens och skitsnack och helvetet som det är mellan kvinnor. Nej, så Men... är det lärande. Det också en bild. Man försöker få... Det är en viss typ av att kvinnor så... Ja, du, det, det... Johanna jag är oerhört glad att du ringde in och fick prata med dig det var väldigt kul att din synpunkt och jag, jag måste säga att jag jag förstår din frustration mm. tack snälla Tack. hej David är du där? nej det var han inte vem där? ingen alls här då hallå ja, här då. Hallå, ja. god morgon Gert vem där? Det var Tjena Har du skruvat ner radion nu? Nu gjorde jag det. Bra Ricka, Låt höra. Vad säger du? Nej, jag tycker att kararna är lite gnälliga nu. Jaha. Det, det, ja, jag är lite. Ja, faktiskt. men karar, karar de knyter handen i fickan vet du. Jag tror att eh, kararna är gnälliga därför att kvinnorna kräver för mycket. De kräver än mer. Ja, det beror på vilken kvinna man har kanske, om man inte sätter upp eh, sina mål tillsammans. Det är väl det lite det handlar om. Den nya mannen och kvinnan måste diskutera bättre med varandra och eh, sätta upp sina mål. Mm. Och inte bara bara för att du har varit ute i helgen då måste jag gå ut nästa helg. Det där är ett vanligt förekommande att du har gjort det här då ska jag göra det här. Då. Men eh, det där beror på vad du har för kvinna utan att eh, Och sen så kan det vara så att hur man är så, i mognadsprocessen i livet som man. Att man då istället säger ja visst gå ut och gumman. Gå ut du gumman. För det är väl lite så att du är väl du och din kvinna Gert. du ja. har väl ändå bestämt det här tillsammans. Att du startar nu två företag. Nu vet du om det här. Du måste hjälpa till lite mer extra med barna och det. Och du har godkänt det. Och då har hon gjort det. Nej men det, nej, men det, det har blivit så helt naturligt. Hon går med barnen till dagis. Eller, eller har. Och till skolan. Därför att jag börjar tidigt. Jag börjar jobba ja. tidigt. Och hon bör, kan då börja lite senare. Och sen så hämtar jag på eftermiddagen. Ja just det. Men det, då har ni kommit överens om den biten. Ja, och... det är det här som, jo men det är det här som män och kvinnor har problem. Att prata med varandra. Då blir det de här. Ja men jag tror, jag tror lite grann som Johanna sa här. Eh, för en stund sedan så tror jag, tror jag nämligen det att eh, eh, att även om man kommer överens om det här så, så tror jag att Sen, sen är kvinnan inte nöjd med hur man har kommit överens om inom hemmets fyra väggar. Utan sen är, sa är samhället emot. Det gamla manssamhället är också emot. Ja, det, det kan jag nog hålla mer om. Och sen ja, man kommer aldrig någon vart. Och då blir man sur på gubben där hemma. Ni är era jävla gubbjävlar. Ni kan aldrig och så vidare. Vi hade en diskussion om... Det är tre grabbar och en tjej då hemma. Ja, eh, två små och jag då, då. Och ja. eh, vi, vi killar har en viss förmåga. Kan jag hålla med min fru då om? Eh, vi släpper våra ytterkläder och ställer våra skor där, där det passar. Ja. Och, och hon sa då att... Eh, men för helsiken, kan ni ta reda på era skor? Ja, vi ska, men vi ska gå ut alldeles strax. Lungt, ta det lugnt. Ja, ja, ja. Vi, vi, vi klev gick in och hämtade lite grejer. Och sen så kliver vi i dem och gick ut då. Ja. Du, ja, Rickard, Rickard. Ja. Vi, vi, tack för, det, för att du hörde av det. Vi kan inte fortsätta prata. Just du och jag just nu. Vi ska fortsätta prata om det men alldeles strax. Martina vill nämligen in i handlingen. Tack ska du ha. Ja, det är bra. Hej, hej. Eh, Martina? Ja. Nu. Ja. Eh, jag skulle säga det. Vi har ju skrotat den här tävlingen också. Smartassistan. Så vi har inte glömt den. Vi väntar på något bättre. Något mycket, mycket bättre. Nämligen som kommer att komma här i hjärtsvärd. Var det lider. Så håll öronen öppna för det. Nida inkomma med ro. Radio 1. Hjärtsvärde. De svenska männen, de döms hårdare av omgivningen därför att de inte... Så att säga, gör det som kvinnorna kräver av dem att de ska göra. Det är kvinnorna som kräver att de ska göra vissa saker. Det finns ingen demokrati där på något sätt. Det är kvinnorna som kräver att det ska bli en snabb förändring. Männen kanske inte är riktigt med på detta. Hinner kanske inte anpassa sig. Hinner inte med. Vad säger god morgon Jonas? God morgon. Hej Jonas. Ja, får höra. Jo, en enkel tanke är att eh, om man ska må bra, ja. då, då ska man på ett eller annat sätt göra det som man vill, i slutändan vill, och inte det som man måste. Nej, det kan väl lägga en bra bas och så i kan det. Man kan ju tänka om man vänder på det och säger att det finns andra tider i historien eller andra delar i världen där kvinnorna mår dåligt. Ja. Det ska inte säga att inte kvinnorna i Sverige också mår då Men, men jag menar, om, om det nu är så, då kanske det beror på att man eh, inte gör det som man vill och kanske gör mer saker som man måste i mm. de ställena. Så i slutändan så är det väl oavsett om du säger att det går för fort och eh, om man... Nej, vänta, vänta. Ett, ett jag, ska, på. jag ska bara säga att det är inte jag enbart som säger att det går för fort utan att det, det är, finns en... en eh, en genusforskare som heter Cecilia Nanfelt vid Karlstad universitet som menar att de här olikheterna i en övergångsfas. Att pappor ska ta samma ansvar för barn i en ganska ny social företeelse. Männen har inte hållit på så länge. Ja, man måste öva sig helt enkelt. Ja, och det bygger väl mycket på att man ska komma på på något sätt. Det låter kanske lite, lite cyniskt, men att man ska tränas till att faktiskt vilja själv då. Ja. För då mår man inte dåligt av det. Och att, och att många mår dåligt kanske, eller många, det, att det finns någon som mår dåligt av det, det, det beror väl på att de kanske slutar man inte vill. Mm. Men det där, det där är ju, jag tycker att det är en stor sorg det där om det är så att halva befolkningen mår dåligt. Och sen så överför man den halva befolkningens dåligt mående till den andra halvans mående, att man kvinnorna mår jävligt dåligt därför att de är pressade och stressade och de får inte förverkliga sig själva och de får ta för stort ansvar, och de tjänar inga pengar och en massa sådana saker okej, då vänder man på steken då ska kvinnorna, och de mår dåligt då vänder man på steken, då ska man göra så att männen mår dåligt istället vad betyder det att kvinnorna mår bra då? hallå? nej, då vet jag inte vad som händer där Det händer ibland så att sam samtalen försvinner. Ja, det där är ganska intressant faktiskt tycker jag dock. Eh, undersökningen som ligger till grund för det här resonemanget som vi får just nu det är eh, ett, eh, universitetet i Melbourne där man har ställt frågor till personer över 18 i 31 länder om hur man lyckas kombinera familjelivet med jobbet. Tidigare studier då har visat att kvinnor upplever ansvar för familjen att det är inkräkta på, på deras jobb i högre utsträckning än vad män upplever. Nya studierna ställer eh, den upplevda konflikten i relation till hur jämställd samhället är. Nämligen. Det handlar om jämställdhet. Alltså, jämlika kan, ju, eh, det kan vi aldrig bli, men jämställda, det hoppas jag att vi blir. Eh, god morgon, vem har vi på tråd? Ja, hallå! Vem där? Det var Lasse. känna Ja, vad säger Lasse då? Nej, ja, jag vet inte. Det är, jag tycker att det eh, fokuserar så mycket på det ena hållet. Jag menar det andra hållet och när det gäller jämställdhet åt andra hållet då. Den glöms helt bort. Ja, hur menar du? När jämställdheten Nä. för... Nej men jag tänker på att till exempel om vi eller andra saker som oftast vi män gör som byter däck eller målar hus eller klipper gräs eller alla de där grejerna. Då är det inget snack om att det var annan gång. Nej, nej. Nej, självklart inte. Det handlar inte om det. Nej, då handlar det inte om någon jämställdhet. Då är det att vi män, vi ska göra de bitarna. Det jo, men, jo men vänta nu eh, Vi ska göra dem också. Vi ska inte, det är ju inte så att det ska det är inte så att för, för män det ska inte tas bort några plikter för män utan det ska ju tillföras plikter. Ja jag har jag det det fattar jag med. Ja och jag tycker det, det är skit och pankaka tycker jag. Ja men jag säger det, då ska väl då också kvinnor vara annan gång så de går ut och byter däck eller målar hus eller annan gång eller bygga altan eller nu och sjutton det är något som vi håller på med eller renovera hemma och sånt, och byter. men det vill de inte, för det kan de inte. Nej, och då så kan jag... väl de få lära sig det då? Exakt, för det har vi fått göra Ja. ja. Och när det gäller till exempel vårdnadssystem med barn, då är det helt plötsligt att då är det kvinnor som är mer lämplig att ta hand om unga, än vad mannen är. Ja. Så är det då är Det Då är det ingen jämställdhet där inte. Nej, för då, är, då, då anser man nämligen från samhällets sida att det är en självklarhet att kvinnan är mer lämpad att ta hand om barn. Men när det gäller, det gäller diskussionen i, i största allmänhet, då är bägge lika väl lika jämställda att ta hand om barn. Den, ja, och det där är ju väldigt märkligt för att... Eh, När, det, gäller, när det, gäller, om det om det blir en separation och det blir en vårdnadsfrist så döms ju till 90% av fallen barnet att tillhöra kvinnan så att säga. Då är det hon som ska ha det där. Eh, men i, om det inte är en vårdnadsfrist, ja då är det självklart att mannen ska ha halva, tycker samma kvinna. Och det där tycker jag är lite latsch. Det är någonting ja, jag... som inte stämmer där tycker jag alltså. Ja, absolut, det, ja. Ser det, så. det är så. men så fort det är en det är någonting som man är oense om, då ser se till att skaffa sig en företräde för det är en strid man ska vinna. Ja, det är, det är en strid man ska vinna därför att man är mer lämpad, därför så ska man ja, vinna ja. den. Och, och sen ja, det är en massa latcho grejer där alltså. Eh, ja. men vi släpar efter, vi släpar efter eh, när det gäller jämst, eh, jämställdheten eh, och jag tror att den kvinna, svenska kvinnan ställer åt helvete för höga krav på eh, hastigheten på hur det här ska genomföras nämligen Tack så mycket ja. för ditt samtal eh, Lasse ja. Tack He hej, då. Hej. Hej, hej hej. Då mina vänner har vi kommit fram till någonting som heter Hjärtslista Hjärtslista denna måndag. Fem tankar efter en lång helg. På femte plats, frun har du överraskat med en resa till Spanien till Alicante mer bestämt eller för att vara exakt Torre... Tor tor vad heter det då? Torre... Heter det. det var varmt, nästan hett, 25-30 grader, så det var shorts, t-shirt, caps och solkräm som gällde. Jag behöver väl inte tillägga att det var härligt. På fjärde plats, vi bodde hos goda vännerna, Birgitta och Norbert med pool runt hörnet och altan både bak och fram. En flaska kava i solen gör att man sover väldigt gott under resten faktiskt allt gick i vilans tecken. Vi var runt på olika marknader och tittade. Jag är inte frun då för hon köpte delvis sånt som hon har massor av där hemma. Jeans till exempel. Oavsett vilket så var det väldigt billigt. Förutom kvaliteten som var billig så var all mat och vin och annat av livets nödtaget också billigt. På andra plats, det satt kvinnor under parasoller i rondellerna, att de inte sålde jordgubbar eller tomater, det framgick ganska tydligt. De kallas för rondellflickor och sålde helt enkelt sina kroppar till intresserade bilister. Enligt uppgifter fick man rätt mycket för 20 euro, det vill säga en 200 ungefär. På första plats, tiden går fort och man har roligt. Jag hann till och med en runda golf, min första. Det gav verkligen mer smak. Jag gick fem över par, jag var inte så tokigt det. Så nu måste här tas grön kort och handlas klubbor. Nu lägger jag ner stridsuxan. Golf är trevligt och angenämt. Det är en fin sport i goda vänners lag och hör. Det var Hjärts lista. Vi ska ha nyheter här i hjärtvärlden alldeles strax. Vi ska fortsätta prata om. Går kvinnorna framför fort med jämlikhetsaspekten och jämlikhetskraven varför mår svenska män så dåligt jämfört med alla andra män runt i kring i världen. Eh, har papporna svårare med livspusslet. Du ringer 0200 11 12 13 Nya 1,9 Radio 1 Radio 1 ja, är det kulturella skillnader ja då får vi inte säga någonting därför att det finns inget vi, det finns inget dom, är det andra saker eh, som, som gäller olika saker och ting, kriminalitet då finns det inget vi, det finns inget dem Allt, vi får inte skär, särskilja. vi får inte identifiera problemet eh, därför att då är vi inte politiskt korrekta Det enda Stället där vi inte behöver vara politiskt korrekta och där det anses som varandes politiskt korrekt det är att göra åtskillnad mellan svenska män och svenska kvinnor. Där får vi vara hur in politiskt korrekta som helst och därmed vara politiskt korrekta. Lite märkligt, det är en kullerbytta där. Men hur som helst, pappor ska ta större ansvar för barnen. Och för hemmet, svenska pappor mår dåligt. Svenska män mår dåligt utav detta. De hinner liksom inte mer riktigt, grann. Riktigt. Vad säger Eddie? Vi ska se om vi har Eddie med oss på tråden. Hallå, Eddie! Ja, hallå, hallå. Ja, vi har ett. Det finns ju lite olika perspektiv här. Ja, nej, men det viktigaste saken det är att kvinnan är genetiskt anpassad efter att ha hand om barn. Och för att samhället ska bli lycklig, ska vi göra det vi är anpassade till. Okej okay. på vilket sätt, är, du menar genetiskt då? Ja anpass... till exempel eh, mannen har mycket muskler som måste hålla sig kvinnan genom sina gener känner sig lugn att vara stilla men mannen blir orolig om man får vara stilla så mycket och det där eh, har, har ju följt med hela utvecklingen en annan sak som är väldigt viktigt Vi har ett annat samhälle förr. Så, så, så, eh, de unga kvinnorna de, de var ute och skötte jordbruket, med de var de äldre som ryckte in och, och passade barn. Så både män och kvinnor var arbetsamma i gamla tider. Men sen på 60-talet kom, kom hemmamamman då och det var egentligen ett kort tid i människans utveckling att. Ja, det är hemma mamman. utan eh, det är fullt naturligt att både kvinnan och mannen eh, ska, ska jobba och att de äldre rycker in ja men du pratar om, om bondesamhället här du ja. pratar om drängar, drängar och piger ja. eh, det är väl en sak men, men i den härskande klassen så var det väl inte så där var väl inte eh, här, härskapsfruarna de var väl inte ute på åken kanske nej de hade ju då anställda ja jag menar det sköter det hela ja. så att egentligen så tycker jag att man tar inte upp det där att man så, i hela människans utveckling så, så är ju kvinnan anpassad den tiden speciellt när med små barn och, och det är inte klokt att lämna bort ett, två, treåringar till dagens. de ska ju skötas uh, i hemmet naturligtvis Ja, det, men det, man pratar ju väldigt mycket om, om arv och miljö Och, och frågan är väl vad som är arv och som vad som är miljö här Du menar att, att äh, kvinnan liksom genom, genom arv, genetiskt arv så att säga så, så är hon anpassad på ett speciellt sätt Medan mannen är anpassad till någonting annat Ja, det, det är äh, Men sen så har vi ju, sen, sen så har vi ju liksom den andra delen då Jo, men sen har vi... Miljön också, säger ju någonting också. Ja, ja en viktig sak är det, sen, sen finns det ju vissa män som är lite bättre på att sköta barnen. än andra. Det är individuella skillnader, men generellt sett är det naturligtvis så att... Eh, precis som du sa, där, att mannen han fick fixa käket i gamla tider och... och, och, och han hade lättare att lokaliseras geografiskt, medan eh, kvinnan, även små pojkar har lättare att... Hitta möblemang och sådär. Det har man gjort undersökningar på så att det finns vissa skillnader och det ska man inte strida mot utan tvärtom utnyttja så att vi får ett harmoniskt ja. samhälle och ett fredligt samhälle framförallt. Mm. Ja, okej. Okay. Tack så mycket för det. Eddie. Ja. Hej då! Då ska vi se om vi har uh, Urban. Är du med? Yes. Tjena Urban. Tjena Urban. Ja, varsågod. Först så ska jag säga, jag håller, jag håller med föregående talare till, till mångt och mycket. Men jag ska inte gå in på det för då försvinner min poäng här. Okej. Okay. Eh, har du hört talas om, eh, ger man fingre, så tar de hela handen. Ja, det är ett uttryck, ja. Ja, och det stämmer enormt bra på det här ni taget upp nu. Det är inte bara det här. Man kan gå in på cyklister och allt, allt det där. Och fotgängare. Men, det, men det, det ska vi inte gå in på nu. Men. Eh, de. Eh, mannen. Naturligtvis att, att, att han, han kan ta, ta hand om barn. Och, och, och, och, och så här. Men. Första året. Ja. Måste nästan kvinnan. Ha, ha den större större ansvar... Jo, jo för... men det är, vi ju, det är vi väl överens om att amma och sånt där, det kan ju, det kan ju inte pappan göra riktigt än. Han kan ju Nej. naturligtvis ge äh, sådana här... Vällning kan han ge, och, och ersättning ja. och kan han kan göra det för, för, för att då får ju barnen barn anknytning till pappan. Till, äh, pappan. ja. Men är det så, tror du det hallå, vänta det där vet vi ju ingenting om är det så jävla bra det att, att att det här lilla spädbarnet det här lilla, jag vet inte jag bara frågar, kastar ut en fråga är det så bra det kanske blir det här lilla barnet helt förvirrat om det ska bytas, bytas ut då mamman och bröstet och, och, och den värmen och den, den, den symbiosen som barnet har med mamman att den ska bytas och brytas Och bytas ut då mot, mot, mot en annan för, för det här lilla barnet helt, helt främmande liksom person. Är det bra det tror jag? Ja, jag har ingen aning, jag kastar ut frågan bara. Ja. Ja, men inte, har man studerat detta? Inte, inte riktigt så jag menar. Men, men att det kunde vara lite, lite då och då så att, så att, de, så att barnen får, får, får veta att ja, men, den här personen tillhör, till, tillhör jag också jo jo men när, när är det lämpligt är, är det lämpligt ja, från dag nej, ett eller är det lämpligt år, ja. från det att de är ett par tre år, inte fan, jag har ingen aning det vore intressant ja, att höra det var intressant nej, men... att höra du eh, Urban, tack för ditt samtal ja Hej. då ska vi se om vi har Sadi, är du där Sadi min vän Det var intressant. Det. Då har Martina klivit in i handlingen. Hej Martina. Vi pratar om viktiga ting här. Eh, och Det där var ju intressant. Eh, det är ju ingen, så vitt jag vet, som har studerat. Det, det kanske det är, men inte givit luft åt eh, sina eh, forskningsresultat när det gäller just... Är det bra för det här lilla, lilla spädbarnet nu att helt plötsligt som då ska bonda med mamman va? och ska, ska liksom få mjölk och bröst och värme och, och om denna mjuka kvinnokropp och ha den in sig. Är det bra att den helt plötsligt byter, får byta mot något hårt, kallt, skäggigt, märkligt? Är det bra det för barnets utveckling? Det har vi inte pratat om. Det har vi inte sett några undersökningar på. Vi har bara hört eh, undersökningar om att kvinnan tycker si och kvinnan anser så. Det har vi hört väldigt mycket kilometer om. Men inte vad barnet upplever, fattar, tycker. Om barnet tycker att det här är bra. Det vet vi ingenting om. Kanske är så att eh, det är det som gör att det går så tokigt för alla barn. Eller väldigt många barn. Att de blir otrygga, att de blir mobbade, att de inte trivs i skolan, att de inte känner sig motiverade. Därför har de inte fått den här kärleken, utan det har gått för fort. Det har gått för fort, de kanske inte ska så att säga bli omhulldad och uppfatta pappan först efter två års ålder. Jag har ingen aning, jag lägger bara fram en liten tes. Eh, det har blivit dags för en annan sak innan du tränger, in, <hör> tränger dig på här. Du ska absolut få eh, ge en liten eh, nyhetsuppdatering alldeles strax. Men först eh, det här. Dagens gåta i Hjärtsvärld. Vid vägen finns ett, filmen har ett, livet har ett definitivt. Vad tänker jag på? Du ringer 0200 11 12 13. 0200 11 12 13. Det är gåtande. Vid vägen finns ett, filmen har ett, livet har ett definitivt. Vad tänker jag på? Du ringer 0200 11 12 13. Radio 1. That's right. That's right. That's right. Dagens gåta lyder så här, vid vägen finns ett, filmen har ett, livet har ett definitivt. Ja, vi vänder oss till, vi ska se här, hallå Jörgen. Hallå, hallå. Hallå Jörgen från Rogsväd. Ja, känner Är på väg. Sitter i bil just nu? Ja, jag kör lastbil. Du. Ja, du kör lastbil. ja. ja. Du är en av våra hjältar alltså. Ja Jajamän. Vad kör du för något? Kör du varor eller kör du mat material? Eller? Ja, jag kör distribution. Okej. Okay. Ja, det är allt möjligt. Allt möjligt. Du vet ja. inte ens vad du kör. Nej, det är lika bra att du vet allt. Ja. Bara det kommer fram. Så. Bara det kommer fram och alla är glada. Och då är det bra. Du, Gåtan! vill ja, vi ha ett jag svar säger, på. Ja, jag slut. Det var bra sagt av dig det. Det blir nämligen en applåd för det. Och då Tack kan jag berätta, ja som sagt vid vägen finns ju ett slut. Det, ja, det vet ju du som kör ja. om inte annat. Ja, det kan ju ta slut rätt tvärt också dessutom. Filmen har ju ett slut. Eh, och det kan ju antingen vara ett, ett tårdrypande slut eller ett glatt slut. Inte vet jag. Livet har ju ett definitivt slut. Efter ja, ja. det kommer ingenting. Ja, det var det, det. var rätt det. Det var rätt det, Jörgen. Tack så mycket. Ja, tack själv. Ha en och fortsatt... Ja, du, och kör försiktigt. Ja, bra. He hej då, hej då. Hej, hej. Ja, vi fortsätter att prata här i Hjärtsvärd om... Är det så att kvinnornas krav på oss män är lite för höga i det här landet? Ja, på något sätt så verkar det så eftersom den svenska mannen mår betydligt sämre jämfört med män runt omkring resten av världen. Hallå, vem där? Hallå, ja? Ja, god morgon. Hur var ditt namn? Monica. Tjena Monica, välkommen till Hjärtsvärd. Ja, vad säger Monica då? Ja, jag har två saker. Gåtan, det tror jag är slutet. Ja, det hade vi kommit fram till redan. Ja, det. det var, Jörgen ringde in och berättade det också. Ja, sen diskussionen här om män och kvinnor. Jag håller med om att man behöver ta det lite lugnt med det här med männen. För att det är flera hundra års vana som vi har. Ja, mer det, än jag, det ska jag tro. Ja, ja då, det är det. Men jag tycker att männen gör det bra som de gör och kvinnorna också. Jag tycker att det har blivit för stor diskussion om det där. Mm. Mm. Men, men det verkar ju som att det är det som är den enda stora diskussionen som vi har här i samhället. <laughs> en, ja. eh, vi, vi, vi, det är det enda vi bryr oss om här och det är kvinnorna som för den diskussionen naturligtvis, och den debatten. Det jag skulle vilja föra in här mm. eh, i, i den här diskussionen det är att kvinnan så att säga hon vill ju bli av med ansvaret för hus och hem. Hon vill bli av med ansvaret för barn. Hon vill bli av med en massa städ och sånt där. Alltså mm, rent sådana mm. sysslor va? Mm. Så kallade kvinnosysslor. Det vill hon bli av med. Du tycker att det är så? Mm. Ja, men vänta, vänta. När det gäller i, i, i vårdnadstvister mm. då vill hon inte bli av med, med till exempel vård om barn. Mm. Då vill hon ha barn och det får hon till 90% av fallen. Mm. Då, får hon, då vill hon inte bli av med barn. Så då kan man säga, hur vill du ha det kan man säga. Sen, sen, sen så kan man å andra sidan också, och det är en fråga som jag undrar. Som mm. jag inte har sett några siffror på någonstans. Nej. Mm. Om vi tar bort mannens önskemål och kvinnans önskemål i det här. Och kvinnans önskemål om karriär och mannens rädsla för att bli ifråntagen sina privilegier och så vidare. Mm, mm. Barnet då? Mm. Det här lilla barnet. Finns det några undersökningar som till exempel skulle kunna ge vid handen Någonting om hur det här barnet mår. Barnet, mamman ska vara hemma eh, åtminstone de första tre månaderna. Sen ska pappan kliva mm. in och vara hemma. Är det bra? Det tycker barnet det är bra. Ja, det är intressant. Fråga. Det är ingen som har frågat. Eh, därför, och vad, vad tycker barnet om att, att, eh, att det, det, det, liksom ska, det ska ju bonda med. Det ska ju, barnet ska ju sakta sakta sakta vänjas in i det här samhället ja, I, den här, i den här gemenskapen eh, hur, hur när i sin förmåga att uppfatta eh, blir barnet redo för att Att förstå att det är flera personer i det här samhället. Ja det där är en jättestor fråga. Men det är bra att du lyfter fram den tycker jag. Eh, jag ska gå in och jobba nu. Men jag vill tacka för ett jättebra program. Jag sitter och lyssnar på dig när jag åker till jobbet. Ja, okay. Och jag tycker det är jättebra. Tack snälla för ett intressant och bra program. Tack snälla du. Tack för Hej. att du ringde också och hörde av dig. Lycka till. Hej då. Tack. Detsamma. Hej. Då ska vi se. God morgon. Vem där? God morgon! Hallå! Ja! Känner det, jag Detta låter som David. Ja, det är David också. God morgon, David! Välkommen till hjärtsvärdena måndag morgon! Ja, tack, tack! Uh, ja, först och främst: Barn är inte så sköra och så uh, uh, bräckliga som, uh, som många verkar tro. Nej, inte rent fysiskt, det är inte rent fysiskt, men psykiskt. Ja, men jag, jag, jag, jag tror att även två föräldrar som separerar och så är man bara närvarande så är det nog ingen fara för det barnet. Nej, äh, nej men, men det beror på... Alltså jag ställer mig frågan när? När, nej, när börjar... Det, ta... det spelar nog ingen roll. Vi är ju konstruerade för allt möjligt och leva på alla möjliga olika sätt. Så att jag, ja. jag tror inte... Men då kan man ju ställa sig frågan, är det hälsosamt att låta barn växa upp i den här världen vi lever i idag då? Som är full av kemikalier, dålig mat, ingen utbildning, inga framtidsutsikter. Jag vet inte vilka som är värst att få fända mellan sina två biologiska föräldrar varannan vecka eller växa upp i en värld som styrs av bara pengar. Och där, bara pengar, eh, där pengar är det enda värdet liksom. Ja, och man ställer de storheterna mot varann så... så, så ja. Ja. Mm, okay. ja, så är ju allting konstruerat och, och att få biologiska föräldrar det är ju högst naturliga att ett barn har anknytning eh, till den ena den andra. Sen om det är mer åt mannen eller mer åt kina, det, det, gör, det spelar någon mindre roll. Ja, men ja, ja, det spelar kanske mindre roll, men hur blir barnet i andra ändan? Hur blir det? Om det om, om, hur blir ett barn som växer upp så att säga med, med en vårdande mamma eh, och sen så kommer pappan mer successivt in i bilden sen ja, om tag, ett taget år, två år att... Men du, Jag tror nästan du kan svara på den frågan själv, man behöver inte ställa sådana frågor utan hur gjorde dina släktingar mina släktingar alla tidigare ibland vissa perioder så fanns ju inte mannen överhuvudtaget i hemmet utan då gick alla kvinnor ihop och åt på ja. åt eller vad det nu var Och det har ju gått bra uppenbarligen. Jag menar, sen får man ju inte glömma att världen är inte så uh, händertagande och 70-90 och, och i ordning och allt det på ett svenskt sätt. Utan uh, världen och livet är upp och ner och tuffare för vissa och lättare för andra. Ja, jo men absolut visst är det så men, men varför, varför finns det då ställer jag mig frågan varför finns inte den undersökningen varför finns inte svaret på den frågan som jag nu ställde kan, är, kan, är man kan... rädd för kanske att man får ett för ur ett ur ett, ur ett ur ett perspektiv jämställdhetsperspektiv att man får ett negativt svar att man får svaret det är nog väldigt bra för barnet om kvinnan är hemma tar han och vårdar det här barnet och sen att mannen successivt kanske eh, kliver in och, och, och tar över ett ansvar om man för... jag, jag, jag tror så här att eh, det spelar ingen roll om det är mannen eller kvinnan som är hemma från första början för det är långt ifrån alla kvinnor som ammar genom hela barnet Ja, men hur mår David David jag är hemskt ens vi måste bryta här det är ja, allting... alltså, jag ville bara kommentera det här med kvinnligt och det vi pratade om tidigare det var inte det här pratade om egentligen men Ska ringa annan ja, gång. vi får prata vidare sen David. Tack snälla ja, du för samtalet, hej, hej. hej. Vi ska nämligen ha nyheter här i Gärts värld. Ja, vi fortsätter att prata om det här, vi ska också lyssna till eh, dagens, eh, vad heter det? Eh, dag... <här> en röst om dagen, förlåt ska jag säga. En röst om dagen ska vi lyssna till också. Eh, telefonen är till i studien 0200 11 12 13. Radio 1. Radio Let's Ja! Eh, hörrni, vi började i ändan att det är synd om den svenska mannen den svenska mannen eh, har svårare med livspusslet generellt faktiskt så har mannen er, runt om i världen och åtminstone om man ska lita och ställa sin tilltro till den här eh, eh, australiensiska undersökningen där man har frågat då personer över 18 år i 31 länder om hur de eh, lyckas kombinera familjelivet med jobbet i, i Sverige Så har vi det ganska bekymmersamt vi män därför att svenska mammor ställer högre krav på att männen ska ta ett större ansvar och om mannen inte gör detta då döms han väldigt mycket hårdare av omgivningen säger man. Ja, så är det kanske. Och så är det då väl definitivt att kvinnan ställer alltså uppenbarligen för höga krav på mannen när det gäller jämställdhetsfrågor. Vi ska höra med god morgon, Birgitta. Vad säger du? Ja, alltså jag tycker så här oavsett nu vem man som man bestämmer det är ju så här att den första anknytningen sker vad det gäller barn så är det ju mamman eftersom hon, det är hon de facto som föder barnen ja. ja och alltså jag kan inte förstå hur man kan lämna bort små knattingar till dagis vad säger du, med, vad menar du med små ja alltså jag, jag tycker alltså upp till 3-4 år för de har inget behov av att gå på dagis Är... Ja, vänta nu ett tag. Behov och behov... De har inget behov av att gå på dagens. Men mamma och pappa har behovet av att bli av med dem. Ja, men alltså då ska man inte skaffa barn. Jaha, okej. Okay. Valet är fritt. Det finns skyddsmedel, det finns p-piller och det finns... Ja, p-piller ingår i kategorin skyddsmedel, ja. Ja, och alltså jag tycker att har man tagit sig an någonting så ska man ta hand om det på bästa sätt. Och bästa sätt kan inte vara att barnen går på dagis och har längre arbetstid de facto än vad föräldrarna har. Nej så är det ju i mångt och mycket därför att barnet lämnas ju på dagis i, god, i god tid innan föräldern vare sig det är nu eller mamman eller pappan går till jobbet och hämtar Så följaktligen efter det att mamman eller pappan har slutat att jobba så är det ju så att det blir ju då som du säger en betydligt längre arbetstid inom citationstecken för barnet. Ja men det faktum är att det är i alla fall inte hemmet och det är inte med dem. Som den har mest anknytning till. Nej, så, är det. så ja. är det. Och det tycker jag är fullständigt vansinnigt. Dessutom tycker jag att det är vansinnigt att för att behålla sin plats på dagis så måste barnet gå på dagis när det kommer ett ny barn, nytt barn till världen. Ja. Och det är ju också vansinnigt. De behöver sina föräldrar bäst och mm. mest. Mm. Men det, ja, ja, jag... det är sociala varelser då. Kan de gå på kyrkans leklis, som min dotter? Ja men vänta, nu. kyrkans leklis kanske vi inte ska blanda in i det här. Alltså, det, det var inte speciellt kyrkligt i och för sig. Men alltså det var två timmar två gånger i veckan. Ja du menar så. Ja, man kan gå på, på, på aktivitet ett par timmar sådär för att knyta sociala band. Mm. Mm. Ja. Ja. Och jag kan inte förstå, alltså vill man inte ha barn, varför skaffar man barn då? Men man vill ju ha barn det är ja. därför man skaffar barn men sen så vill man inte riktigt att barnen ska stå i vägen för den egna karriären Nej, då ska man inte skaffa barn det är inga accessoarer som chivabber eller någon chipsi halsband eller what the... Jo, ja. no, men det är ju det Har inte du fattat det Birgitta? Va? Har inte du fattat att det är så? Nej, men jag kan inte acceptera det. Nej, nej, det är en annan sak. Ja, jag kan inte acceptera nej. det. Jag tycker inte att det är okej. Okay. Nej, jag tycker inte heller att det är okej okay, faktiskt. Du, Brigitta, tack så mycket. Vi ska ha med oss, ska vi se... Säga... Hallå, Jonas? Nu ska vi inte alls ha det, utan vi ska ha med oss. morgon vem där? Hallå? Hallå? Ja, vem har vi på tråd? Niklas. Tjena, Niklas, vad säger du? Jo, äh, det här Brigitta så är Birgitta. Då mm. tror jag var direkt förvirrad. Man måste ju kunna skaffa barn och ändå kunna jobba. Hur ska bara annars kunna gå runt? Uh, ja, hur ska det annars gå runt? Ja, men ja. Det, är ju det, vi, det är ju det vi lite grann pratar om. Att samhället, är ju, samhället är ju konstruerat för att vi ska köpa grejer, inte för att vi ska må bra och ha barn och tycka livet är i toppen. Nej, men det är en av säga, men jag förstår inte vad de menar. Och inte kräva att det är ena fallet ska gå hemma när man, när man skaffar barn, helt ja. Det går ju liksom inte. Nej, det där är komplicerat. Det är ju det, det, det, det, det, det så kallade livspusslet, det där. Ja. Oh. Mm. Och det visar sig ju det, att mannen är den i familjen som har svårast att, så att säga, få ihop livspusslet. Tidigare så har man trott att det var kvinnan, nu är det mannen. ja. Oh. Och jag tror att det beror på att kvinnan har lite för, går lite för fort fram när det gäller kraven på mannen. Ja. Oh. Ja, det är det. alltså nu har vi gjort så i alla fall hemma hos oss så har det blivit så att jag jag har ju firma och så här. Ja. Jag jobbar ju väldigt mycket och när vi skapade barn så gick de med hemma första månaderna och sen eller ja det ett år och sen mm. kunde man lämna till mormor farmor Och sen skulle jag börja gå på dagens läge. Man får börja lite grann taget. Men vem var ja, hemma det där året då? Nej det var min sambo. Det var mamman till barnet. Yes. Varför ja, var inte jobbat. du hemma? Nej jag jobbade så mycket hela tiden. Så. Ja du var ja. tvungen att dra in. Du hade egen firma. Ja, men, Vad hade hänt om du hade tagit halva ansvaret? Det hade blivit fattigt. Ja. Då hade blivit kanske avblivit ja, var med firman. Folk måste kunna räkna över mig. Ja, ja, visst. Ja, så det. ja det där är komplicerat. Mycket ja. komplicerat. Tack så mycket. Tack, tack. Hej, hej. Ja, vi har fått ett intressant mejl här. Jag ska läsa det alldeles strax. Men innan dess, Martina, ja. en liten nyhetsuppdatering nu när klockan är alldeles strax i kvart i åtta. Varsågod. Ja, i nyheterna så pratar ju bland annat om att Göteborg har skakats av nära 50 skjutningar i år och åtta personer har dödats. Men flera utredningar står stilla eftersom många inte vågar eller vill lämna information. Och nu så vädjar polisen till de som vet något att de ska träda fram. Och för andra året i rad så hamnar tiotusentals personer hos Kronofogden på grund av sms-lån. Om man jämför med förra året så är det totalt sett lite färre men andelen unga med obetalda snabblån har ökat. Det visar en halvårsrapport från Kronofogden. Och mer om det här det blir det klockan åtta. Polis och myndigheter, de kan vädja till de spyr om att det ska skriva fram och träda fram människor som är beredda att vittna. Hade de här människorna varit beredda att vittna så hade de gjort det för länge sedan. Nej, de är inte intresserade av att vittna därför att det finns en kultur, ajabajade det ordet, inom kriminella kretsar. Vad man gör med så kallade challare, golare, de som kallar och golar, de är inte vattenvärda i de där så kallade kretsarna. Det finns inget vid, det finns ingen dom men ändå så får de stryka på foten de som golar. Och samhället har inget skydd för dessa personer och det är helt och hållet vederstryckligt. Samhället viker sig för de kriminella eh, grupperna. Ett, det finns inga kriminella grupper i det här samhället eftersom det inte finns någon vi eller dem. Men med en dålig senvis så kommer jag att påpeka att jo det finns ett jävla massa vi och det finns ett jävla massa dem. Och identifierar vi inte problemet så kommer vi aldrig att kunna lösa problemet. Sanna mina ord. Eh, du lyssnar på Hjärtsvärd på 101,9. Det är Radio 1. Asperg. Känner inte du att det känns här obehagligt när folk ringer och säger, är, det, är det Maschala, maschala, maschala. Är inte det Nej, säg det en gång till, jag hörde maschala, maschala, maschala. inte det Du är den första som ringer och säger det faktiskt Och det var jävligt jobbigt Aschberg, live idag 15-18 101,9 Radio 1 Sveriges nya pratradio Reklam Fredrik Sten, hundcoachen i Radio 1 Ju mer hund man kan desto mer ödmjuk blir man inför detta med hundar. Ställ dina hundfrågor direkt till Fredrik Sten och var med och diskutera och tyck till om hur vi ska leva och handskas med människans bästa vän, hunden. Fredrik Sten på 101,9 Radio 1 varje måndag 19-20. Programmet presenteras av Agria Djurförsäkring. Ring oss och ge trygghet till ditt djur. Kör du en Volvo som är äldre än sex år, då ska du serva den på Bilia. Vi är en auktoriserad verkstad som bara använder originaldelar och har många års erfarenhet. Och allt detta till ett av branschens bästa pris. Från endast 1495 med Bilia-kort. Läs mer på bilia.se Välkommen till Bilia. Allt som rör bilen och lite till. Ja, det är att passa på här nu medans min pojke är ute. Han vill ju inte hålla på med sådana här spel. Han är dominant, men han är ju snygg. Jackpotjoy, när du vill ha det Lite skoj Använd koden RADIO så får du 100 kronor att spela för Bara på jackpotjoy.se Åh oh, Farta Ja, och Farta löste verkligen problemet åt oss Det var där vi hittade arkitekten Som ritade hela vår ombyggnad Nu när vi hade blivit fler Det blev riktigt bra Ska du också renovera? Gör det enkelt Vi har samlat och kontrollerat Sveriges hantverkare åt dig Gå in på offerta.se och låt oss ta in affärer åt dig. Skrapa lacken eller fått parkeringsskada? Lund. Med oss slipper du försäkringsbolag och självrisker med bibehållen bonus och fem års garanti. Oftast fixat samma dag, alltid gratis lånebil. Vi finns både norr och söder om stan, i Täby och Hammarby. Smartrepair.se, specialisten på små och medelstora lackskador. Smartrepair.se. Det här programmet presenteras av via Satt. Ja, mm, ja, exakt. Nu ska vi ha eh, följande. Dagens mail till Jacks värld. kommer från Mia, detta mail. Eh, ni, pratar, ni pratar som om att kvinnorna är annorlunda. Jag är kvinna och det är jag som oftast klipper. Gräset målar huset med mera. Min man tycker mer om att läsa. Det som ni anser vara mannens uppgifter, det gör jag också, förutom det som vanligen ligger på kvinnan. Vilken tid lever ni? Jag är 48 år och så här har det alltid varit. Jag har alltid gjort det jag vill och det är inte att vara beroende av någon annan. Vi delar lika på uppgifterna och... Ni borde tänka om. Prata om människor som individer och inte som män och kvinnor. Jag blir bara förbannad när jag hör er. Varför skulle män som växer upp i dagens samhälle behöva öva sig mer än kvinnor? Det är fel på deras uppfostran, säger alltså Mia. Ja, det är det vi pratar om, Mia. Just precis det vi pratar om. Men eh, vi ska prata om människor som individer. Ja, varsågod Nia, börja du. Människor är individer. Det finns ingen skillnad på män och kvinnor. Det finns ingen skillnad på eh, kulturella skillnader. Det finns ingen skillnad på någonting egentligen. Vi är alla individer. Men varför har det då gått snett? Vad är det som gör... Att vissa människor inte förstår sig på det här samhället. Varför är det så att vissa människor tycker sig förstå sig på det här samhället mer än alla andra? Varför är det då så att vissa, till exempel kvinnor tycker att de är särbehandlade medan män tycker de är särbehandlade? Varför finns det vissa människor som sitter bakom galler? Varför finns det andra människor som hotar andra människor och så vidare? Hur kan det komma sig att vi har så kallade hederskulturer? Hur kan det komma sig att och så vidare en massa saker? Hur kan det komma sig att vi spelar fotboll mot Österrike och hoppas att Sverige ska vinna? Och varför hoppas vi att Sverige ska gå till VM i fotboll? Vilken töntig grej att hoppas på att vi, nej inte vi, utan att det ska spelas ja, inte fan vet jag. Men det ska gå av stapeln i alla fall i Rio nästa år. Ja, det där är komplicerade saker när det inte finns några, vi och dem. När det bara finns ett stort jävla grått kollektiv. Och det är så att det finns bara ett enda stort jävla grått kollektiv. Och det ska väl så vara då kanske. Utom när det gäller en sak. Då har vi identifierat fienderna här. Och det är männen som är, är så att säga fienden i det här samhället, det är männen som har stäckt samhällsutvecklingen, det är männen som har förstört för kvinnan i alla århundraden, årtusenden, hennes möjligheter att bli jämställd. Därför att jämställdheten den handlar enbart om kronor och om öron. Ingenting annat. Ja, vi ska se. Vad har vi på tron? Vem där? God morgon. Ja, god morgon igen. Nu tänker jag kommentera Gatsch om Mendoores envishet. Vem är det som gastar och vem är det som har glömt att stänga av radio? Jag, jag har, jag väntar ska jag sitter och lyssnar på mig själv här Ja, men det får du sluta att göra. Ursäkta. Jo, jag tänkte säga så här. Vem är, vem är Doris, Inte Mendoores. Vad heter men du? Va? Så tänker jag ja, kommentera. Ja, men fan också. Ja, vad då? Du kommer aldrig att komma någon vart om du överhuvudtaget aldrig lyssnar. Jo, jag lyssnar. Nej, jo. det gör du inte. Jag frågade fyra gånger, vad heter du? Birgitta. Ja, bra, tack. Ja. Jag hörde inte därför att det var så högt ljud. Mm, exakt. Du, ja. Det är ofta så med kvinnor, de hör inte. De hör bara det de vill höra därför att ah, i det. övrigt är det för högt ljud. Ja, varsågod. Jo, jag tänkte kommentera det du säger om... Det här med en dålig senvishet jag kallar det en vi sensitivitet snarare. Mm, bra ja, det. och det är det här ja. med vi och dem. Mm. Och jag jag hävdar på... att det finns skillnader här i världen, men det gör alltså inte du. Jo, det gör jag visst. Jaha. Hur, Jaha. Ska vi, hur ska vi benämna dem då om vi inte får säga vi och dem? Ja, det vet jag inte. Utom Nej, men säg det istället för att klanka på vad jag säger. Nej, jag har inte klanka på vad du jo, säger. Jo, det säger du precis. Nej, men jag säger att jag <skratt> håller med om att det finns vi och dem. Ja, bra. Och jag menar, jag tänker bara på våra romer. Som men nu, jag... nu ska vi inte gå i det. Nu ska vi inte gå dit, Birgitta. Jag är hemskt ledsen. Vi ska Nej, ta ett alltså, samtal måste... till här nu. God morgon, vem där? Hallå? Tjena, Kristoffer här. Tjena, Kristoffer. Välkommen till Hjärtsvärd. Tack. Uh, jag skulle bara börja säga att hon, när hon, hon får mig lite kårar. Jag får uh, tankar till filmen Carrie från henne. Alltså, jag har inte sett den filmen, men jag förstår ungefär vad du menar. Ja, uh, med barn som bor hemma. Hon vill tydligen att hennes barn bara ska bo hemma. Jag har en son på tre år. Han går på dagis. Dagis är det bästa han vet. Uh, han tycker det är skitkul att vara hemma med både mamma och pappa, men han tycker det är hur kul som helst uh. att vara på dagis. Bra. Så hon kan ju krypa in under sin lilla sten igen Fortsätt någon <laughs> okay. där ja tack så mycket ja. Hej, hallå vem där hey. tjena vem har vi på trån ja, Emre heter jag ja. tja jo nej men jag ville bara prata om det här med jämställdhet och männen och så vidare ja helt kort varsågod eh, jo, jag tänker så här, lösningen på det här med jämställdhet och så vidare, det tror jag är att mannen har en beskydda roll gentemot kvinnan. Om man får bort den där beskyddande rollen så tror jag att man kan få bort ganska mycket av jämställdhetsproblemet. Ja, ja okej, okay, ja, jag förstår vad du menar. Ty, typ att min fru ringer och säger att jag ska hämta henne från Tundabana för att det är för sent, eller för att det är sent ute. ja. ja. Och, och det, det gör att de är beroende av oss. Mm. Och det kan vi se i försvarsmakten också. Jag menar, det är män som skyddar det här landet gentemot den yttre regeringen. Ja, men det är ju kvinnor också. Ja, med 85 procent män fortfarande. Ja, som är kanonmat, ja. ja. just Nej, men jag, nej, jag tror... nej, men män, kvinnor skickar man inte ut till fronten. Det gör man bara med män. Ja, och det tror jag är ett jävla stort problem. Om man får bort den här beskydda rollen ifrån... Ja. Männen. Jag vet inte om det är vi män som har tagit den eller om vi har fått den, men jag tror att vi... Jag tror att vi fick den ganska tidigt. Vi tog den på oss ganska tidigt också. Ja, och det, det är liksom möjligheten att, möjligheten att vara individ för kvinnan blir väldigt svårt för hon blir beroende av mannen när vi har den rollen. Ja. och jag tror att männen i Sverige har den rollen också plus att vi strävar efter jämställdhet därför mår vi männen. Ja, Men jämställdhet kommer vi, kommer vi inte att bli på det viset nej, tror jag. Nej, nej. Vi, vi har nej, nog nej. en bit kvar du ja. tack så mycket för ditt tack. samtal Hej. Tack. Hej. då mina vänner börjar vi närma oss eh, åtta, då ska vi ha nyheter här i hjärtfärd. sen kommer Kim in i handlingen det ska vara intressant att höra vad hon har att säga, du lyssnar så på hjärtfärd? telefonnumret in i studien är 0200 11 12 13 Jag kan ringa nu Jag säger så här God morgon Kim Kärnfalk <går> God morgon Hjärt Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Ja. Jag har ju varit utomlands som det heter. Jag har varit i Spanien. Ja, du ser, vet du, vilken mm. resa att få. Ja, det var min fru hade bara sagt så här, "Du har du passet i ordning?" Ja, jag har så jag vad ska vi? Ja, skit i det du. Och sen, och sen <laughs> och, drog ni bara. Och sen drog vi bara och så kom vi fram och sen så var vi nere. När fick du reda på vart du skulle någonstans? Ja, det fick jag ju reda på när, eh, när vi så checka in. Ja ja, vad kul. Vad tänkte du då? Jaha, vi ska till Spanien tänkte jag. Viva i Spanien ja, tänkte du? Ja, viva i Spanien tänkte jag och så åkte vi ner till Alicante. Och så kom vi ner till Alicante. Stor internationell flygplats. Mm. Och så kom vi där vi kom vi ner på kvällen, då, onsdag kvällen. ja helt plötsligt så kommer en människa emot mig som jag känner igen. Nämligen Birgitta heter jag. Mm, Birgitta från Nudovalla. Ja. Nej, det, det är inte bara så att det är Tanja på biljarden utan det är också Birgitta på biljarden ja. för det var hennes biljard nämligen som Tanja jobbar på för länge sedan ja, ja. Så var det, så var det. Ja. Nej men vad roligt Birgitta är du här, tänkte jag och sa jag också fatta ingenting Sen så är alldeles bakom Birgitta upptäckte jag sen hennes man Norbert Nej, men. Vad va roligt. Vilken Tänk tillfällighet va, va, va tänkte du. Ja. Men det var dit ni skulle va? Det var dit vi skulle och så åkte vi så hämtade de oss med bil och så åkte vi vidare och så åkte vi hem till dem. De har nämligen sen ett år tillbaka ungefär ett hus där nere. I, va? Vad trevligt. Ja, vi hade underbart roligt och trevligt. Du, detta om detta, nu. Dagens garv oh, oh, oh, oh. Den mannen vaknar plötsligt upp och, och, och vänder sig till mannen vid sin sida och så säger Oj, oj, oj. Tänk, jag, jag drömde att jag satt i riksdagen. Ja, det är det du gör. <laughs> Det var lite var roligt. Lite rolig. ja, framförallt när jag spelade så bra. Ja, det var väl. Jag blev lite rädd för jag undrar vad som hade hänt först. <laughs> det var rätt om detta, Kim. Vi måste raska ja. vidare. Det är många som vill vara med och diskutera. Det talar om, om att en undersökning som jag läste om i tidningen Metro här som ger vid handen att svenska män har svårare med livspusslet än kvinnor. Och att det här är ganska specifikt Sverige också. Därför att svenska män bor extra dåligt. Därför att svenska kvinnor har extra höga krav. Eh, vi ska prata med Håkan alldeles strax. Men innan dess så ska vi se. Dagens datum i historien. Och idag är det den 14 oktober. Och idag så har... Uh, uh, Ställan namnsdag. Ställan? Ja, en liten tårta Grattis till er i Åmål. Uh, sen så kan vi konstatera att radioprogrammet 10 uh, i topp sänds för första gången denna dag fast 1961. Mm. Hajar du hur märkvärdigt man tyckte att detta var? Kan tro det, kan tro det. Uh, sen så kan vi konstatera att denna dag fast 2010, då räddas de här 33 gruvarbetarna ifrån den här gruvan i Chile, de hade varit instängda sedan den 5 augusti det jag minns bäst av det vet vad det är? Nej. det är ju att när han då, en av de här männen kom upp, så stod det faktiskt två familjer där och väntade har du hört det? ja, ja det var så ja ja, ja fasten vilket jobbigt sätt att bli påkommen också när hela världens ögon är riktade just mot det här hålet där de kommer upp. Ja, exakt. Ja. Och sen för ett år sedan, då stod ju den här killen Felix Baumgarten på någon raket uppe någonstans i rymden på 39 000 meters höjd och så hoppar han rätt ut bara. Ja, alltså, jag vet inte men det känns lite overkill. Ja. Han överlevde ju för sig. Han överlevde faktiskt och, och det gjorde ju den här energidrycken också om jag förstår ja. saken rätt. Men vem har lagt in 2009 den här datumet? Räkmackas dag instiftas på Arland. Det känns lite grann som det kanske kommer därifrån va? Ja, jag, jag, jag valde att inte ja, ja. notera detta. Sen kan vi också konstatera att födda äh, denna dag... Det men Vänta, var... vänta, Gert förlåt. Ni, år 1900. Ja. Det var ju stort. Sigmund Freud publicerar boken Drömtidning. Ja. det gjorde ju skillnad för det var ju då man började prata om att drömmar betydde någonting liksom undermedvetet ja. Ja, det var bara det jag ville säga ja. jag gillar ju psykologi, mm. 27, eh, 1927 ska jag säga denna dag då föddes Roger Moore James Bond bland annat har ju han kreerat och eh, Kim eh, 1940 så föddes denne man och jag kommer nu att spela upp lite grann Jaha. så får du se vem han är, det här är från 1968 celebrations and celebrations when i tell everyone that you're in love with me. Ja okej. Okay. Ja. Oh. Celebrations and jubilation. Nej, ja, ja, jag tror fan mig. Jag gissar det här helt. Ja ja ja. Det, det låter som det är någon engelsk variant. Ja, det är det allra högsta. Ja, alltså jag menar att det är en engelsk. är ja. Cliff Richard. Det var Cliff Richard. Alltså, ja, det var Cliff Rickard. Heter han Cliff Rickard eller heter han Cliff Richard? För jag har sagt Richard, det kanske är fel. Nej, ja, jag säger Rickard. Ja, men jag har skit Samma samma gubbe men i alla fall. Att jag har rätt i alla stycken. Och så dog gjorde en mängd folk. <skratt> eh, 1944. <skratt> mm. Då dog eh, fältmarschalken, generalfältmarschalken, ökenräven som man kan man kallas. Er Erwin Rommel, han var tysk general. Han det var Hitler tvingade honom att begå självmord det stod påtvingat självmord men då tänker jag ja. att om jag skjuter mig själv för att någon säger att jag ska göra det för att annars blir jag skjuten då, ja. då, då kan man ju lika gärna göra det själv jag, jag livet ja, lite såhär, det spelar ja. ju ingen roll då ja. sen kan vi också konstatera att Bing Crosby du vet han med jag måste nästan googla den personen för att jag har aldrig sett jag har inget ansikte på, folk. Eller på honom nej. Nej. men på Lasse Dahlqvist då? Det är ju sådana tankar. Ja, dina Aj, det är så kanske. Ja, det är Är det den han har gjort? Bland annat. Jaha, det ja, hur som ja, helst. Det här en lite mellanrum mellan tänderna. Ja, på något sätt. Ja. Ja, eh, inte bara där, hörde jag på att säga. Äh, nu Kim jag fick, ja. äh, ska du få ta del av en debatt som vi har diskuterat hela morgonen här, det är att i synen om svenska män äh, kvinnor, svenska kvinnor ställer för höga krav, mannen hinner inte med i jämlige, jämställdhetstempot som den svenska kvinnan <skratt> önskar äh, vi har med oss, hallå där, Håkan ja tjena Håkan tjena Järn ja du Håkan, vad säger vi om saken? Ja, jag sa ju förut att. Vad heter det? Jag sa ju det förut att kvinnor ska vara kvinnor och män ska vara män. Och sen gäller det att vi hjälps åt i hemmet. Och När det gäller det här med att vi pratar om det här med jämställdhet. Jag menar själv, det är ju en självklarhet att. Både kvinnor och män ska tjäna lika mycket om de nu har likadan utbildning som jag sa. Jo, absolut. Men det som, det som liksom gör problemet, som skapar problemet här, det är ju det då i, i många feminister tycker först inte absurt orättvisa förfarandet att kvinnorna är tvungna att föda barn. Men det är ju så här, du vet jag vad du är inne på, det är det ju så här att det är ju. Hur? Det är vi Nej, nu, nu försvann du där ja. Håkan. Vad ja, sa nu, du? Nu har, jag sa så här att det är kvinnan som föder barnet. Ja, det är kvinnan som föder barnet och sen... Sa du? Mamma kvinnan, det här lilla barnet. Ja, och har, har en väldig närhet med barnet. Och jag tror ju att de första åren, ända fram till nästan skolåldern. Alltså 6-7 års åldern. Så är mamma viktigast. Ja, jag om det tror det också. Ja, det... det kanske har hänt någonting annat. Mm. Men alltså är ett, ett normalt förfarande är mamma viktigt. Men självklart är det viktigt att pappan är med också. Men som jag sa till dig förut. Jag tror att papper ska ta mera ansvar när det barn börjar bli 12 16 år. Och börjar springa ut det lite. Ja. Då kanske papperna ska vara med. Det är därför jag menar att män ska vara man... Nej. Ja, du det klipper lite grann, Håkan. Vi, din, din ståndpunkt har gått fram. Jag tycker den är väldigt intressant. Vi ska fortsätta diskutera med det som utgångspunkt. Är. Tack, Snälla Håkan. Tack, själv! Hej då. <skratt> du är Radio 1. Radio 1. Hjärttsvärd. Hjärttsvärd. Du är kem. Vänta nu ja Vet du vad jag hörde? Nej. Eller läste i tidningen, rättare sagt. För här om häromdagen så stod det så här att åtta av tio personer tillfrågade tror att Olymp nu Olympiaden här som kommer att den sänds i Sveriges Television. Well, it's not. Det där är ju faktiskt ganska spännande. Den kommer att sändas eh, på Viasat. Och då... Då gäller det nämligen att om man vill se det där olika saker och ting det, då, då gäller det att se till att då måste man nog se över sitt, sitt tv-abonnemang eh, så att säga. Mm. Om man ja. nu, det är nog rätt viktigt. Jag laddar där. för den här jämställdhetsdebatten. Det är synd om männen, säger du. Det, det är synd i elvet, det är synd om männen så att om du bara visste... och det har, det har nu lett så långt att man har, man har gjort en undersökning mm. i Australien och man har frågat 31 länders olika människor boendes och där har man då kommit fram till att svenska mammor ställer högre krav på att männen ska ta ett större ansvar mm. och det där har ju mammorna då stöd av i olika institutioner och sådana där saker och det finns eh, och det här gör att det leder då till att män som inte tar ansvar för sin familj döms också hårdare av omgivningen så att säga okej okay de har svårare att få ihop livspusslet. och andra Vi har ju haft upp den här diskussionen ett ja, antal vi har, gånger. Ja, vi har haft och Sist vi ska... gång vi hade det mm. då ringer det in en kvinna till oss va? Ja, det... Och ger oss våra fiskar varma. ja Hon heter Barbara och hon ringer in och jag ska... Maria du ska bara få lyssna till vad en... Maria är en, en person som har ringt in här och vill delge sig sina uppfattningar om hur... Eh... Ja, vad hon tycker. Mm. Nu ska du få lyssna till. Och så ska vi prata sen. Och vad Barbara tyckte när hon ringde in. Ja, hej. hej God morgon. morgon, jag är ledsen hej, att du har fått vänta. Nu, nu blir det inte roligt. Nej, kör bara. Ja, jag ska, jag ska säga till dig... Du svenska kvinnor är så jävla låta, uförskämda och så jag vet inte vad jag ska säga de ena sekunden vill de att en man ska bli macho och andra sekunden att han blir jävla kärring precis som kvinna sen vet den man stackars han vet inte att ska bli macho eller sharing eller vad ska jag göra aldrig jag jobbar jag jobbar med kvinnor från hela världen Och aldrig de kvinnor har hackat på män som svensk kvinna gör. Det är hemskt fruktansvärt hur svenska kvinnor är och hackar på män som stackars försöker göra så gott som kan odom de odom och de, de ska köpa blommor de ska bjuda dom på det Sen ska han knulla dem hela natten och han ska vara pigg och glad och göra käringens jobb sitt jobb och han ska bli macho eller vem ska han bli nej en jävla äh, kvinna säger jag vill inte ha man som lyssnar på mig och gör vad jag säger. Andra sekunder vill de att han ska bli jävla poffel eller jag vet inte vad jag har levt och jag skulle bli glad att jag lagar mat och min man går fans spickare en på taket eller går köper flaska vin till middag jag skulle aldrig vilja se min man springande som jävla idiot med dammsugare framför mig då skulle jag skämmas A się na penia och han ska liksom göra a mans jobb så han ska gå och byta däck, han ska spika spik, han ska liksom hjälpa mig också naturligtvis men så svenska kvinnor som är, som är så fruktansvärt, det finns inte en enda land i, i hela världen som hackar så mycket på man som svenska svenska kvinnor, jag skockar jag orkar inte höra detta det är fruktansvärt man inte värst ett man ska hacka på honom man ska liksom, du Får jag, får jag prata du? lite nu? Ja, det. Tack. De, Barbara, de, vi har ju ett momentum här som är ganska bra för oss två, för att om du tar de männen som är på det sättet som du vill att de ska vara ja. så kan jag ta de männen som inte är så, för jag tycker precis att det är ganska gott med jämställdhet ja, det var det Richard. Ja, det var ord och inga vis. Det är inte ofta vi lutar oss tillbaka och bara njuter av en, en framförd åsikt, men ja. här fick vi ordentligt. Ja, det fick vi och med, med rätta. Och jag tycker nog att Barbara i mångt och mycket hade väldigt, väldigt rätt i det hon säger. Eh, vad säger Maria om saken? God morgon Maria! –God morgon. <laughs> ja, det, det, det var komedi i mina öron i alla fall. –Ja, jag vet. Det är underbart ändå. –Ja, nej, ja, ja det, jag tycker det, att det, för en gångs skull var det någon som tog bladet från munnen– –och berättade och sa vad, sitt hjärtas mening. Det tycker jag var väldigt bra. –Ja, det var bra. Men det, det är lite tråkigt när det ska komma sig förlegad syn på kvinnor och, och uppfostran –och hur män, just svenska män, ska vara. Jag, jag ser ju så här att jag och min man vi är man och kvinna men vi har delat upp allting väldigt lika kan jag säga. Har vi gjort det eller har ni alltså har du gjort det eller har ni gjort det? Vi har faktiskt gjort det. Har ni suttit vid köksbordet och sagt nu så. Ja, inte riktigt. Men vi, vi, vi känner varandra och vi vet vad vi vill. Ja. Och det <laughs> alltså... Förlåt, förlåt, förlåt, ja, förlåt. Vi känner varann och jag vet, vet vi... inte. Vi du? Du? <coughs> Vänta tag, jag vet hur det är hemma hos mig. Jag vet hur det är hemma hos mig. Min fru känner mig väldigt väl och jag känner min fru väldigt väl. Hemma får jag alltid sista ordet och det är jag visst älskling. Ja men så här är det inte utan det är verkligen så att så mycket som han hjälper till det hemma med, med disk och barn och hus och hem och Bara det ordet hjälper till det får mig att spy. Ja, okej, okay. hjälper till det kanske är fel. Men vi har delat upp det så att jag kan lika gärna stå, spika, hamra, renovera, riva... Det tror jag inte. ...pissa med bilen... Oh, du Nej, kan det säga. tror jag inte. Ja, varför säger du så? Därför jag tror inte det. Ja, okay. Jag får Nej. väl tro vad jag vill. Ja, då. ja, du får tro vad du vill, men så här är det faktiskt. Jaha. Och lika så, så har vi gett en uppfostran till våra barn att de ska få pröva på allt. Mm. Oavsett om det är flicka eller en pojke... Så min flicka hon får hamra, hon får spika och hon får sy och hon får pyssla och hon får måla. Hon får göra allt. Ja. Och den uppfostran är liksom den som jag tycker är jämställd. För de har fått jämställdhet från grunden. Och pojken då? Hon växer, ja, Även med pojken också. Vad får, får han det. göra då? Ja vill han ha nagellack så får han det Vill han pyssla så får han göra det Vill han ta på sig en av hennes klänningar Ja då får han göra det mm. Och vill han eh, sitta med pappa Och handra och spika så gör han det också Ja, ja men om, han, om och, och, flickan bara... bara Vänta tar nu Ja men vänta tar. Vänta. Ja, men vänta, tar. Ja, men vänta Ja men vänta Ja men vänta Du måste ju få lyssna på mig Ja men jag måste ja. få dela upp ditt, ditt, Det här lite grann ja. ja då blir det så att Då, då visar det sig att flickan bara vill hålla på och spika och pojken bara vill hålla på och sy. Ja, men hittills har det inte varit så. Nej. De gillar båda grejerna. Ja, men de... Jag kan säga så här att när jag bodde... För jag var mycket på sommaren hos min morfar. Och de var ju bra, mycket äldre och konservativa. Och Jag ville ju bara ha hängslebyxen och, och, och gå med morfar och spika. Eh, när jag kom ut sen som bisexuell så var inte morfar enka det minsta förvånande för i hennes värld så var jag lesbisk då När jag ville ta en spik och hammare. Det känns väl lite skönt att det har förändrat sig ändå? Ja, men precis. Väldigt förlegad syn på hur kvinnor ska Eller kvinnor ska uppföra sig. Och vad jag menar är att när mina barn kommer upp i vuxen ålder. Då har de den här grunden att mamma, hon stod i fan också spika och hamra och donad och grejade. Och pappa, han kunde göra saker som ses som kvinnliga mm. Men du, vänta. Om det, och, om, ja, det, då kan vi väl nej, säga så, så här. Då jag kan vi säga så här att... att, att, att... Här förlegade fossiler som Gert som tycker att kvinnorna ska vara åt ett håll och bäddaren åt ett håll för annars blir det kaos i hjärnan så tror jag att det är liksom vår framtid hur vi ska bära oss åt för att jämställdheten inte ska bli så komplicerad genom att redan från barnsben pränta in att så här är det ja, jag Eller, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Maria, Maria Ja, jag är här Bra, svara då ja, Häng kvar i luren Tack Häng kvar, jag måste trycka på knappen här förstår, men häng kvar! ska lyssna mer till Maria alldeles, alldeles strax jag får se om Maria är intresserad av att lyssna till vad till exempel jag har att säga fast jag är... tänker så här att du, du får beäbb tillbaka ungefär som du brukar beäbba med andra så det är lite underhållande det här tycker Ni... ja, det är jag det blir lite jag... extra underhållning i underhållningen på något ja, sätt okej. Vi, ska ha nyheter. vi ska ha nyheter här i Hjärtsvärld uh, jag trycker på knappen nu du ringer 0200 11 13. vi fortsätter att prata med Maria alldeles strax <skratt> Radio 1 ett, Enligt en australiensisk undersökning där man alltså har frågat eh, vuxna människor över 18 år alltså eh, i 31 olika länder så har man frågat hur de lyckas kombinera familj med jobb. Tidigare studier har visat att kvinnor upplever att ansvaret familje, för familjen inkräktar på deras jobb i högre utsträckning än vad män upplever att det gör. Alltså, den nya studien ställer den upplevda konflikten i relation till hur jämställt. Jämställt samhället är. I Sverige så är det på det viset att uh, i andra länder så är det uh, lite mer uh, så att säga jämställt om man nu får användas av det ordet i sammanhanget medan i Sverige så upplever alltså eh, Sverige sticker ut på ett eh, speciellt sätt. Här upplever nämligen männen en större konflikt mellan jobb och familj än vad kvinnorna gör. Och svenska mammor ställer högre krav på att männen ska ta ett större ansvar. Och de har också stöd på ett helt annat sätt från olika kvinnor, alltså från olika institutioner, att så ska vara. Och det här leder fram till att eh, män mår eh, alltså. Som inte uppfyller det här kravet och som män som kvinnorna ställer och samhället runt omkring ställer så, så eh, döms de hårdare av omgivningen och så mår de därmed sämre. Kim, mm. vad säger du? Alltså jag kan tycka så här, det är väl jättebra att man kämpar för att män och kvinnor ska göra lika mycket. Men jag kan också tycka att det blir lite löjligt i debatten. För att är det inte ändå så att om man lever ihop, det är väl var och ens en sak hur man delar upp sysslorna så länge det funkar för familjen det handlar om? Ja. Så tycker jag. Så tycker du? Jag vet, liksom jag och Anders, ja. vi har ju haft lite omvända roller på ett plan. Jag har gjort saker som kanske anses vara väldigt maskulint och manligt det där med att förhandla med elbolag och ringa kommunen om bygglov och. Och, och bråka om eh, försäkringar som man inte tycker riktigt håller eller pruta på saker och ting ja, ja. Alltså det, där är det kanske inte typiskt kvinnligt att betala räkningar och sånt där. Alltså, det är ju en sak och Anders är för jävla duktig på att baka till exempel, skulle aldrig baka en grej Så. Ja, men... men man har ju bra och dåliga sidor och jag, jag kan tycka det blir om man nu vill ha det så jämställt och så, man skit i könen och se till vad man gör istället då. Jo men det var lite grann det som, som... eller det kanske låter flumigt men jag är så trött på det att män ska vara på ett visst sätt och kvinnor på ett annat. Om det är ett par så fixa det själva gör vad ni vill men se till att inte den ena går under och den andra glassar runt sen ja, men det var i lite det... grann det som Maria var inne på ja. hon, hon var inne på det nyss hon, hon kunde tyvärr inte fortsätta att äh, vara med i nej, debatten nej, det... här för hon skulle in och, och jobba. Men... <laughs> jag kan tycka bara Liksom, det är också förlegat, om man nu vill vara så modern skit i att prata kön överhuvudtaget då, om det ska vara så ja, men det är ju så tyvärr att den här debatten som då förs den, den förs ju all, all annan debatt den, för, den förs med förtecknet det finns inga vi och inga dem men just när det gäller den här debatten ja, ja, så. Då, då förs den jävlaranamma som vi och ja det och blir dem. väldigt uppdelat, jag vet ju jag, till exempel det är ju helt bizarrt ja. Jag vet ju till exempel att du gör saker som eh, hemma hos dig jag vet inte hur ofta men du säger det när du gör det Nej, men, ja, men du tvättar ju och går och handlar alltså, det är ju inga konstigheter för dig men, men det låter ju som att du sitter med en liksom, läderpiska och bara slår omkring dig hemma men så är det ju inte du gör men... ju dina saker och som behövs göras Eller Jo hur? jo och sen, vi har, sen så är det då frågan Och jag har då en reaktionär, en förlegad kvinnosyn och jag har en jävla massa saker. Ja men det kan, saker. det kan jag ju ja, det, ibland, men ja, gör, absolut. Alltså, du lever ju inte som, du lär när det, jag hör dig gastas det är värre, det låter ju värre än vad det är på ja, något sätt. Ja och då så frågade jag en, en ringare, ja men vad är det här nu då som, som, som, som nej, vad är det kvinnan ska förverkliga sig själv med för någonting förutom att hon ska... Det handlar väl bara om att ja, man ska kunna komma ut och, och jobba på samma villkor och slippa jobba dubbelt liksom ja men vad är det man ska jobba ja, men låt oss då säga att mannen tjänar så pass mycket pengar så att det inte behövs jobbas dubbelt, Nej. Så, vad är det då för något jävla nytt då Nej, alltså, det är upp till var och en jag, jag, jag kan inte ens lägga mig i hur andra gör fixa ert hem och hur ni delar upp det som, ni vill bara ni är nöjda så tänker jag, ja men man får ju inte vara nöjd det, det är ju det man inte får <laughs> Därför... Nej, men jag blir lika förbannad på människor som ifrågasätter en kvinna som vill vara hemma med sina fyra barn eller två barn Och på något sätt inte låter den, person, alltså den kvinnan få välja det. Utan då är hon kuvad av sin man. Det är för inte alls säkert att hon, hon kanske vill vara med sina barn. Ja, men det får hon ju inte vara. Nej, men jag vet. Men, Därför att jag, det finns nämligen nej, men det finns ja, ett hela, sätt. hela det här. Liksom, de som hörs och syns det, är det vill säga de som håller, på, håller på, på på Instagram och Twitter det är de som hörs och syns. De Vi får inte säga dem. Men jag säger dem. Och jag är stolt över att kunna göra åtskillnad på folk. Ja, men nu har folk. vi förstått att du har, du har fångat upp till det med vi och dem. Det mm. har vi förstått. Och det har jag fångat upp. Och ja. jag menar, då, då är det de, de människor då som, som håller på att sprider en massa dynga på Twitter. De är företrädelsevis. Men vänta, jag fattar, nu, nu tappar vi tråden här Nej, Hjärt. nej, Eller, jag fattar nej, inte. nej det är åsikten ja, om hur saker och ting ska vara Ja, men Twitter är ju en jävla åsiktssoppa det är det ju, ja man, ju det, nej, ja, man får sortera ut Ja, man får sortera ut, men det är ju det som inte görs det sorteras inte ut nej. Men du får jag säga en sak till, Gert Ja, det får du göra för vi ska släppa in Karl-Erik ja. här alldeles strax Jag tycker så här, alltså, en kvinna som är hemmafru får rätt mycket skit i dagens moderna samhälle och det ska hon inte ha men däremot så skadar det ju inte fall den här hemmafrun då får pension om hon nu har en man som tjänar mycket pengar som vi pratar om, Gert. Mm. För man får ju ingen pension när man går hemma och det är bannar med ett jobb likväl som något annat. absolut Det kan jag tycka, där i ligger orättvisan. För om det skulle bli en skilsmässa sen då står hon där. Ja. Med jävligt lång näsa och ja. inga pengar. Så jo, då, det, där, ja. så, det, ja. det tycker men, jag borde ändå ja, på. Ja, men därför så tycker jag att det här svenska samhället de de män, eh, kvinnor eller män som väljer att vara hemma sam, de ska naturligtvis få vara det samhället som sådant betalar x antal tusen kronor i månaden eh, till eh, människor som har sina barn på dagis ja, alltså, de, de, exakt. Där, och du får betala en viss liten avgift men den avgiften är ju ringa jämfört med vad det kostar 820 spänn betalar jag månaden för ja, att det är på dagis och det, må, det är ja, det, ingenting nej, Ja, men det måste, vara. det måste vara men det kostar ju en massa låt oss säga att du hade varit hemma mm. istället mm. Eh, då hade du alltså inte betalt de här 850 kronorna men du hade å andra sidan inte belastat kommunens budget med de här, vad det nu kan vara 20 000 kronor i månaderna som är det verkligheten kostar den, det är som en skolpeng fast på dagens ja. alltså den pengen som det faktiskt kostar ja, egentligen ja. och, Precis, och då det kunde, kunde man fått ju, när man var hemma då kunde ju, då kunde ju eh, nej du behöver inte ha det som lön men däremot så skulle det kunna räknas ut kost, eh, en en eh, eh, vad heter det? Pensions, pension. På ja, de menar så? Ja. så att du kunde få inbetalt på ditt pensionskonto 3, 4, 5, vad det nu är 1000 kronor i månaden. Mm. På ditt pensionskonto ja. hemmavarande. Är, är det så nu, Ertfjell? Nej. Vad är, det? Äta, är det så nu, klockan 08:43 och det är den 14 oktober, att vi är överens om någonting som har med, med jämställdhet att göra? Nej, det hoppas jag inte. Jag undrar om det inte är så. <laughs> ja, det kanske är så. Vi ska bara som astiga släppa in carl om han fortfarande är kvar. Hallå? Det var han inte. Då gör vi så att vi släpper in... Nya Radio 1. Ja, inte kan det vara så på det viset, Kim, att du och jag är överens. Jo, det, det kan det vara. Nu är vi det. Nu njuter vi av det ert. Så tar du in en lyssnare bara så låtsas vi som ingenting. För snart säger någon någonting och så är vi igång igen. Ja, vi ska, börja, vi, vi ska börja med en liten grej här bara. En, en, en liten grej där du ställde en fråga faktiskt alldeles nyss. Det hade med ett helt annat ämne att göra. Vi ska bara reda ut det så det är väl klart. God morgon säger jag till Johan. Ja, tjena. God Hej. morgon. Ja, kan du hjälpa mm. Kim på traven där lite grann? Ja, jag tänkte hjälpa Kim på traven här angående fältmarsak -Rommel. Vad sa du? Angående? Hans självmord. Ja. Det var ju så att uh, han var väldigt viktig för den tyska propagandan, den inhemska. Han var ju en hjälte. Mm. Och sen så försökte de mörda Hitler och han var ju misstänkt för att vara med i den komplotten. Jaha. Och då fick han ett val, en giftampull och statsbegravning. Eller hela familjen skulle raderas i stort sett. Okej, okay, det blev ju ganska lätt för hans del då. Ja, men som god soldat att ta gift, det var fel. Så han sköt sig i huvudet. Vad hette han nu igen? Rommel. Armin Rommel. Rommel ja. Tack så mycket tack, för det snälla tack. för det. Jag älskar sådana historier när jag tack får så lite mer facken. Ja. Det var ingen svår match för att rädda familjen. Okej, okay. tack. Kav för sin hatt. Ja, eller vad de har, strutar eller ja. borst på huvudet eller vad de nu ja. går omkring med det. Ja. ja, det är ju det, är det också. Ja. Just det. Man får, sådana uttryck får man inte använda längre. Karl för sin hatt till exempel, det går ju inte. Hän för sin hatt då? H ja, inte <laughs> hatt heller. Hän, hatt får du ju inte använda. okej. Okay. In, du får inte använda hatt, du får inte använda skal. Ja, vi skiter Hän i det, vi för går sin vidare. Hän huvudbonad helt enkelt. Ja, ja. Går att applicera på allt och ja, alla. Ja, då ska vi se. Vad säger då... Eh, Micke? Ja. Vad säger vi? Ja, vad säger Vad ska man säga? Jo, det här med dagis hade jag en liten grej på som jag funderat på. Det är, alltså Dagis är inte bara till för att föräldrarna ska kunna gå till jobbet. Den, den är ju egentligen till för att föräldrarna ska kunna betala skatt utifrån de inkomster de får när de går till jobbet. Ja, det menar så, ja. Ja, det är en dubbel botten i det här. Och den här faktiska kostnaden eller som då går till dagis per barn... ...ramlar ju tillbaka delvis på grund av att de som jobbar på dagis betalar skatt och så vidare och så vidare och så vidare. Ja, med sysselsättning att göra. Ja, sysselsättning och skattepengar va. Jag ja, men du smakar på den här då. Ja. En, en går vän till mig. Eller till oss, till min fru och mig. Eh, hon och hennes man, de fick två barn. Hon, hade, hon ville gärna vara hemma. <hör> Hon var hemma med sina, med sina egna barn. Det fick hon väl i och för sig vara. Men hon fick ju inte den här dagispengen då. Däremot, så om hon lämnade bort sina barn och tog två sådana. Egna här, dagbarn typ. Dagbarn, då fick hon pengar och var hemma. Ja, ja. Smaka på den. Ja, men alltså, här kommer avakerna i ett svagt styre, va? Ja, i sunt förnuft. Ja, det finns inget, vi har inget. Vi har ingen som fattar riktigt vad det är de gör i regering och sådana här sammanhang. Nej, och jag undrar vilka det är som styr och ställer och har bestämt de där grejerna. Är det män som har bestämt det eller är det kvinnor som har fått fram den synpunkten? Ja, när det gäller politiker så tror jag inte det är större skillnaderna på, äh, på idiot och idiot. Nej, och jag tror det faktiskt. Jag tror faktiskt det. Ja, det kanske är det en annan debatt ifrån. Men jag ja. tänkte mest, mäta, mäta, för alla pratar hela tiden om att man ska lämna barnen på dagis och sådär och varför. Det här är faktiskt skatten som staten är ute efter. Ja, skatten och arbetstillfällena. Så du menar ja. det är därför man inte ger ett bidrag till människor som vill ha sina barn hemma? Ja, de genererar ju ingenting då. Nej. Men kan det vara så att man också skulle använda sig av det för att man är arbetslös till exempel? Kan också att man plockar som... sina unger från förskolan för att få en inkomst? Liksom. Ja, precis som ungdomar går att anmäla sig arbetslösa för att få bidrag över semestern. Va? Mm. Det, det är aldrig så högt tryck på arbetsmedlingen som på sommaren. Och det beror mest på... Nu, nu, i, man, i, vi får inte säga vi eller dem här tyvärr. <laughs> ja, men det skit jag i. <laughs> Ja, ah, det var en tanke och jag Ja, men bra. Tack att... för ja, den. Tack så Jag tror att du, du har nog närmat dig pudens kärna som det heter. Tack så mycket för det. Hej då. Ismail, vad säger du då? Tjena då, key, må alla få lyssnar. Hallå där. Det Ismail. Varsågod, Ismail. Hej, hej. Jag ska berätta lite roligt historia så det ni har börjat med lite eh, känsligt ämne på måndag och så när det vet du ska inte börja på måndagar. Ja. Nej, vi, får, vi brukar få själv för du har lite rätt i det. Vi ska byta ämne strax. Det hoppas jag gärna, men jag kan berätta och prata lite grann om den här dagens Ämne. Jag tycker att båda man och kvinna har hört ha livet i Sverige. Båda, till och med kvinnor som vi kräver att de ska ta hand och ta lugnt med mannen. Hon också sliter och jobbar jättehårt, så vi måste vara rättvisa också spelar spelade ditt lag Ismael det är klart att vi ska vara rättvisa men å andra sidan, vad ska vi med alla jävla dessa pengar till det är ju faktiskt på det viset att man säger att ja, och kvinnan ska göra karriär och mannen ska göra karriär och det, det ska lämna sin barn på dagis och vi, kvinnan måste få samma möjligheter och samma lön och tjäna lika mycket pengar och bla bla bla pengar bla, bla, pengar. allting handlar om att vi ska göra av med alla dessa pengar, det är det ingen Som pratar om. Ja, att precis. vi ska göra av med dessa pengar. Vi ska ha tio par skor, vi ska ha 18 par jeans. Vi ska mm. ha fyra kilo si och åtta kilo D, och då är det klart att om vi dessutom ska ha var sin mobiltelefon. Och betala mobilräkningar och mm. ha tv-apparater i alla rum och så vidare. Och betala abonnemang. Det är klart att det kostar pengar. Då måste alla ut och arbeta en ja. gång i tiden, inte för så länge sen. Hur fattigt och eländigt det än var så räckte en lön. Ja, precis. Och till slut, det är bara som drabbas. Det är klart att det. Ja, det Då är det, det, ni det är överens och väldigt var väldigt bra. Nu är vi överens också i Så jag kan berätta lite roligt historia så man kan aldrig bli glada med vi och vi når du och jag nu. Ja, det var en lite snoll, jätte man. Det Han är ett snollast man som ni har hört någonsin. Han hade en dotter, stackars känner hon klagade lite att hon hade samma kläder och träffade sin bojkvän hela tiden. Och hon säger till honom, pappa snälla. Jag träffar min bojkvän jättemånga gånger med samma kläder och vill bli snälla. Det var så han. Nej. Nej, kan du byta pojkvän istället? Ja, ligger någonting i det faktiskt. Tack så mycket för <laughs> det, Ismail. Ha det bra. Hej, det bra, hej. Ja, men har man inte råd att byta kläder så kan man alltid byta pojkvän eller flickvän. Det ligger ju någonting tilltalande i det. Det gör också. ju faktiskt det. Okej, mm. det har blivit dags för. Hjärtlista. Hjärtsliste alltså fem tankar efter en lång helg. På femte plats femteplatsfrun hade överraskat med en resa till Spanien. Till Alicante mera bestämt eller för att vara eh, mer exakt än så. Torveja heter det. Torveja. Torveja kanske heter det till och med. Torvon. Det var varmt, nästan 25-30 grader så det var shorts, t-shirt, keps och solkräm som gällde. Jag behöver väl inte lägga till att det var härligt. Vi bodde hos goda vännerna Birgitta och Norbert med pol runt hörnet och altan både bak och fram. En flaska kava i solen gör att man sover väldigt gott under sesan faktiskt. Allt gick i vilans tecken. Vi var ute runt på olika marknader och tittade. Jag är inte frun då, för de skulle ju naturligtvis köpa. Delvis sånt som hon har i massor av där hemma. Jeans till exempel. Oavsett vilket så var det mesta väldigt billigt. Ja, förutom kvaliteten som var billig så allt annat då mat, vin och annat av lödets, livets nödtorft. På andra plats, det satt kvinnor under parasoller under, ute i rondellerna. Att de inte sålde jordgubbar eller tomater framgick ganska tydligt. De kallades för rondellflickor och sålde helt enkelt sina kroppar till intresserade bilister. Enligt uppgift så fick man ganska mycket för, 200, för 220, ska jag säga, det, det vill säga i runda slängar 180 kronor. Eh, på första plats Tiden går fort när man har roligt. Jag han till och med en eh, nu ska du höra här Kim. Mm, börja lyssna. jag lyssnar. han till och med med en runda golf. Norbert, tvinga dig, hör jag. Min första Det gav verkligen mer smak. Jag gick fem över par. Så nu måste det äh, här äh, tas ett grönt kort och inhandlas klubbor. Det där nu, blir bra för dig, Gert. Nu lägger jag ner stridsyxan. Golf är e, en trevlig och angenäm sport i goda vänners lag och hör sen. Det var hjärtligt. Det var inte dåligt det. Vi ska ta en liten paus och när vi kommer tillbaka ska vi prata med Rickard Köderberg som är körledare, eller var körledare för Team Halmstad han åkte ut i lördags det pratas om att Anna Bokslag köper röster via en, ett konditori vi får mm. se vad, hur det ligger till och en annan sak undrar, Rickard Kjöderberg har blivit bästis med Karola Huxflux hur gick det till? 1,9 Radio 1 Hjärtsvärlden Hjärtsvärlden Jag heter Hjärts Fylking Jag heter Kim, Hjärde Kim Det unga paret de till sängs. Plötsligt så börjar kvinnan att gråta. Jag är egentligen inte en sån flicka. Jag tror dig, svarade han. Och du är den första, fortsatte flickan, som får ligga med dig, undrade han. Nej, som tror mig. <skratt> Det var lite fint faktiskt. Det var lite fint sagt. Tack så mycket för det Kim. Ja, Nu ska vi prata om det som hände och utspelades i helgen nämligen... Dude, Det var sån drama i lördags. Det så kallade körslaget. Oh, jag ska berätta för dig som befann dig i Spanien då Gert. Ja. Att tre lag var kvar tre Elisas lag. dansbandskör. Ja. Och så var det dansbandskör, men är dansbandskör. Ja. En fantastisk charmig tjej som har vunnit mitt hjärta under den här tiden i alla fall och mm. Anna Bok. Anna bokslag. Ja, Anna bokslag. Ja. Det stod i tidningen här under veckan att Anna bokslag, eller laget är det ju faktiskt inte, det är kommunen. Kören. Nej, men, Från kom den kommunen. Ja, precis. Jag tror det är Munkfors som hon representerar. Jag kan nog fel, men jag okay. tror det är det. Mm -hmm. Där har de börjat sälja bakelser som man kan, som i sin tur då genererar pengar till röst. De köper röster helt enkelt. Ah! Jaha, det kan vi diskutera. Det ska det vi det absolut ena. göra. Mm. Vi tar in Rickard Söderberg som ändå han åkte ut, men han gjorde det med den nära. Och oavsett vad som hände, så, så, dels var de för bra och de får jag hålla med Karola som, som sa så. Alla vänta tag, god morgon Rickard. God morgon. Hur står du till? Men det är utmärkt. Nej, det ska du inte säga. Du ska säga Fan att det är för jävligt. Det ska säga att det är skit och pankaka. du ska säga att äh, han får ju säga all... vad han vill. Det är åsiktsradio ja. du vet. Men hur bitter är du? Nej men inte så bitter som jag trodde jag skulle vara. Jag har haft så fruktansvärt roligt och jag har uppnått mina två mål. Det ena var att inte åka ut först mm. och det andra var att lyfta viktiga frågor och skaffa en plattform för det. Men en sak ingen... till som du har fått med dig är att du har slagit igenom ganska hårt i hela Sverige. Ja. Är... Du är en no a nu Rickard. Nej, inte riktigt. Jag är nog fortfarande kvar på d tror jag. Nej, jag undrar det. Du, jag vill veta, jag vill veta vad som hände med dig och Karola. Hur blev ni bästisar så snabbt? Nej, men hur gick det till? Jag, fick... jag bara undrar om du blir så starstruck så att du glömde bort allt som hon har sagt innan. Eller om du inte har tyckt att det har varit konstigt? Mm. Nej, men alltså, jag har alltid lite stott på hennes sida också när det varit blåsare. Jag, och jag tycker att hon är en enastående artist. Så ja, det jag. är hon. Också ja. mm. har... vänta, Åh, vä vä vänta vä lite nu jag Nej, nej. nej, nej Rickard, nu får du lugna ner dig här lite. Det börjar inte nu ärt. Du? Vad vill jag kan okay, ja. Jo, jag kan berätta för dig anledningen till att du åkte ur. Ja. Det var att du å ena sidan är bästis med Karola. Å andra sidan står du och viftar med den där jävla eh, homoflaggan. Men varför sluta nu? Du, det här kan... är ju bara för att jävlas. Han Man... fick ju inte, gör, han fick inte vifta med den förrän du gjorde det när du hade ut, eller hur? Ja, och då skete allt och bara... Ja för ja, men vet vänta. Du, Han har inte gjort det på nej, hela tiden. Nej, nej, han har inte vänta, fått det ens. Nej, men vänta ett vänta, nu. Man kan inte... Man ger dubbla ja, ja. budskap va, till publiken. Nu Hallå? sitter Rickard på ett tåg, nämligen. Hallå? Nej, nu hade vi oturen. Ja, nu försvann han. Det var det, kanske lika bra det, så jag slipper äh, skämmas, Hjärt. Nej, det behöver du inte göra. Jag, jag tycker men bara... det är intressant, det där ja. med röst, är det röstfusk eller ska man få köra som man vill? Och då tänker jag så här, hur uppgjorda är resten av tävlingarna? Vi pratade om Let's Dance någon gång. Kommer du ihåg det? Ja, men det är ju uppgjort. Mm -hmm. Fast det får man inte Det är ju bara en... Hur är det med slagen då, tänker man? Hur äh, är det med, med telefonrösterna? Äh, det är nog uppgjort också. Jag börjar man... bli som du, Hjärt. Jag börjar bli en konspirationsteoretiker på något sätt. Ja, det ska man bli och det, det ligger i att natur. Sjugglapparna har fallit på mig nu. Ja, när det gäller Let's Dance så vet vi att till exempel en av deltagarna där Maria Montessami var garanterad att gå till tredje plats. Ja, det, det vet ju inte jag men du vet det alltså. Jag vet det. Jag vet att det är tv, jag vet att det är underhållning, jag vet hur sånt fungerar. Uh, och jag vet att uh, vissa människor vill man behålla till uh, ett, ett visst, en viss tid och så vidare. Mm. Uh, när det gäller körslaget här så är det klart att man kan styra det, men några som har klivit in och definitivt tagit ansvar för att styra det här det är ju de kommuner, bland annat den kommunen som det laget som uh, Anna Bok så att säga, Särgs företräda Munkfors eller vad de heter, mm. de har ju gått in och köpt man så säljer bakelse till förmån för en insamling och för den insamlingen ska man köpa pengar så att man då eller insamlingen ska man kö för de pengarna man får in ska man köpa röster genom att ringa många gånger ja hur är detta möjligt jag vet faktiskt inte riktigt hur, hur det är möjligt nej men det är, är det röstfusk Kim jag tycker väl fan det är svårt det där så Jag tycker ja. det är svårt att veta exakt hur... Nej, men titta här nu, Kim. Vem som vet. kommer in genom stöd. Ja. Vänta nu. Det här tycker jag är lite roligt. Vi säger Welcome to Mr. David Hall. Hallo, Jet. How are you? I'm nice. Ja, <laughs> Yeah, I'm fine. Good. Uh, we are sitting here. Jag ska han, uh, David Hall, hij is sån radio guru. Hij kan niet een woord men maar hij varit med och byggt de här kanalen kan ik zeggen, Ifrån grunden, want hij kan heel veel om, om um, uh, talk radio, Pratradio radio. Uh, David. Yes. Uh, we are talking about how it works when you have uh, people out looking or watching tv mm -hmm. they are able to call in to uh, on, on, a, on a pay call number <coughs> uh, to vote for somebody to stay in a competition mm -hmm. or fall out and i say it's all fixed <laughs> Because it's. We are dealing with commercial TV here. Yeah. And they want things to run a special way. Du som precis har slagit på radion så sitter hjärt och pratar med David Jal, som är vår mentor här på Radio 1. Det är därför vi pratar engelska för en liten stund. Ja, men och jag pågår. Det är sig to explain why we're talking English. For va, va, va, jag är, vad, jag, vad jag säger här: är... Att, eh, kommersiell, TV och även radio, i viss mån naturligtvis styr. Hoe uh, man wil dat saken en dingen gaan in een tabeling, Hoeveel die er komen. Ska... Do you think it's possible that the commercial interest, the commercial channel, uh, sort of take care of what they think is the As most... for television? Yeah. No, I don't think so. You know, we In the United States in the 1950s, we had a, a television quiz show that was fixed that resulted in people being arrested and people going to prison and laws being changed <laughs> oh. and all of this. And I think because of that, to this day, those shows that are produced in the United States, at least, arent they're not fixed. But It's not the, worth the risk. the question is, is it important That it's an honest competition, or is it important that it's good TV? Oh, it's important that it's good TV, <coughs> of course. An honest, boring competition nobody would watch. Yeah, Advertisers exactly. would not. Yeah, exactly. So sponsor. where's where's the <laughs> yeah. where's the uh, the balance? Yeah, yeah. That's an interesting question. I think. Uh, yes, thank you, David Hall. Yeah. Uh, we will see each other later on today. Uh, vi ska ha möten, vi ska nämligen ha seminarium så småningom <laughs> ja. uh, och det där är en känslig fråga vi hörde hur David Hall sa här att någon gång på 50-talet så hade man alltså en, en frågesport i uh, amerikansk tv som var fixad uh, där man hade manipulerat uh, svar och så vidare och där folk faktiskt i slutändan blev dömda både till det ena och det andra och skaka galler och dryga böter. Och Men vad är viktigast då? Är det viktigast att det blir bra tv för dig som sitter i soffan där hemma? Det kan ju du ringa in och tycka till om. Eller är det viktigare att det är renhårigt? Jag vill ju påstå i alla fall att Slagfestivalen 2001 var väldigt renhårig. Ja, Men tänk varit... om jag är naiv bara. Ring in och, och, och, och tala om vad du tycker. Man om kanske Helt enkelt så, så ville, så ville eh, producenterna för, för svensk eh, musik att den här duon, Nina och Kim, att den skulle bli lite mer spredd och att man från eh, de här eh, grammofonbolagen eller skiv Producenterna och skivbolagen att man gick in och, och blötte lite in där med en liten extra slant och en liten semesterresa. Ja, ja, ja. 2001 var det Friends i alla fall som man. Då ja, var vi ja. inte ens med. Nej, nej men 2001. Eller, eller sen också faktiskt var ni nog med. Nina, okay. Ja, det var vi. Ja. Det, det var detta ja. om detta. Jag intressant. Vad tycker du är viktigare, fair play eller god underhållning? Du ringer 0200 11 12, 13. Vi är Radio, 1. Radio 1. Hjärtsvärden. Hjärtsvärden. Hjärtsvärden. Hjärtsvärden. Välkommen tillbaka till Hjärtvärd. Klockan har blivit kvart över lite drygt faktiskt 17 över alldeles strax 9 och måste springer lite fram och tillbaka här. <här>, <här>, <här> Ja, nu har vi pratat engelska, nu kan vi inte få en lägre nivå på mig idag. Du, det där är lite lustigt faktiskt, eller tyvärr Kim. Så är det så, nej jag kan inte prata engelska, jag, jag, jag, jag vägrar, jag kan inte, jag, oh, det låter så hemskt, jag kan inte säga. Det är ju utmärkt engelska. Ja, jag skiter som ner med varje gång alltså. Ja, jo, bokstavligen. Det måste, ja, ja, bokstavligen. <laughs> ja. Det finns en kille här ute, Snabbe Ville som han heter. Det är det man säger, man ska stämma träff med Ville. Snabbeville? Ja. Det okay. man håller på att skita ner sig. Ja Ja. Men du vet hur det är. Vad är det som eh, Asper brukar säga? När valpnosen Skitbråska. tittar fram. Ja, det är ett åländskt uttryck. Jaha. Du vet hur det känns när valpnosen tittar fram. Då sa Kim, ska vi, ja. ska vi prata med... Nu, nu har vi fått lite persan här. Peter ringde in och sa att det var inte alls så att Rommelt sköt ihjäls utan han tog en att vi ja, ja, det hamnar ju visst i sånt det är ändå preskriberat på, något ja, sätt. Det, på det viset och sen så har vi då Björn med oss, välkommen hallå, jag känner hallå. Björn hej, jag ja. hade bara en liten fråga jag ville utreda det här med golf en lite. ja, jag berättar att jag för första gången har spelat golf i hela mitt liv ja, när jag spelar golf för första gången för någon månad sen som jag också fastnar för hårt kan man säga så skulle jag ha haft med en svamppåse med mig för jag var mer ute i skogen än vad jag var på banan Ja. jag undrar hur i helskott att du bara fem över par ja, det fattar inte jag heller nej men då ska man ju veta att ett par räknas utifrån ett handikapp som man har va? jaha du körde på 54 ja men det är klart jag kör på 54 vad körde du på <skratt> Ja, kunde du också ha en svamp på som är det, <laughs> nej, för, nej, faktiskt inte. och Det var en sak som gladde mig oerhört. och Det var att, att eh, eh, på ett hål som var par tre. Det här låter ju lite larvigt för folk som inte kan med golf. men Och det kan inte jag heller vill jag väl påstå. Men par tre på ett hål betyder att från utslagsplatsen till det att sänker eh, bollen i koppen på greenen så får du använda tre slag. Och gör du det så får du par på hålet. Och det gjorde jag vid ett tillfälle faktiskt. Ja, det är bra. Mm. Anledningen till att jag fick så jävla många slag det var att jag hamnade i de här bunkrarna rätt som det var. Ja. ja. Och då kan, då kan man ju stå och slå sig fördärvad ner i en sån här sandbunker innan man begriper hur man ska slå. Ja, det är sant. Ja, det är sant. ja nej men ja. svamppåse ja, jag förstår, nu fanns det ingen svamp där jag var, jag var nere i Spanien och spelade, men ska, ja. ska, man, ska man spela här så kan det vara bra med eh, både nu för tiden älgstudsare och svampkorg kanske. Tack så ja. mycket för det! Ja, Hej då, då ska vi Hej. höra med Krille. –God morgon, Kim och Gert. –God morgon. –Vi pratar underhållning här. Ja, är nu är vi till det. –Är det bättre med underhållning eh, där man så att säga styr eh, resultaten ur ett underhållningsperspektiv än att det ska gå renhårigt tillväga? –Ja. Eh, självklart så är det ju mer underhållning om folket själva får rösta. Eh, Men jag vet inte, är det några vinstpengar i de här programmen, typ Let's Dance, um... Nej men man får ju nej, men det, det blir ju prestige och ära plus att man får ju för varje vecka man får vara med får man ju mer och mer exponeringstid och, och liksom ja, befäster och blir in i ropet Du ska, i veta, i du ska veta det, att om, om ett företag ska köpa tv-tid ja, så, så är det ja. hur dyrt som helst tänk dig då ett varumärke i form av en, en kändis så att säga Som, som då är med timme efter timme efter timme. Alltså det är sådana pengar om du skulle köpa den tv-tiden så att det är fullständigt bizarrt. Det handlar ja. om miljarder. Om du skulle äh. köpa om du skulle köpa lika mycket tv-tid som eh, 12 program på Let's Dance till exempel. Ja. Jag tycker inte det är gäller alltså är det är inga vinstpengar med för sig? det är en vinst i sig men Det, då får de väl hymna lite med det där i så fall. Liksom. Mm. För de kommer ju tappa totalt alltså, alla tittare om det skulle komma fram till 100%. Eller att de skulle sluta och visa att du kan ringa in och ens rösta. Eh, sen vill jag spygga alla på en sak också. Gör så. Uh, jag vill ju spygga på de här programmen. Va, va, har de nåt tittarsiffror överhuvudtaget? Jag ja då, man mängder av tittarsiffror. Jag fattar inte folk kan sitta med, med sina jävla... Man ser ju nån... Nu är det inget sådär, men nu använder ja, jag bara mitt ordspråk. Nån fet jävla sugga si, sitter med en jävla lapp och så står det Heja Karola eller vem det nu är som... Nu spyr Karola med där. Nej, men, nej, ja. Heja Anna, står det. Och, och liksom, har, har folk liksom inget... Har, har de ingen skam i kroppen liksom? Nej. När alltså... man sitter sådär, så och det är samma Lattsdance. Du vet, du vet, De har satt på sin jävla kostym och går och kollar på ett familjeprogram. Ja. Vad fan tror du folk, alltså? Helt folk ärligt, gillar tv-krille. Ja, men vad fan, alltså. Du ta på dig en jävla frack för att gå och kolla på <laughs> postkortsmiljonären <laughs> i publiken. Förstår du vad jag menar? Det är men, för många människor, så, många människor tycker det är ganska högtidigt att gå och titta på en tv-inspelning. Ah, jag Nej, men jag vet. Men vet du vad jag ska säga, Krille? Den dagen... bara... Lyssna, den ja. dagen du får barn, där varje fredag och lördag är som en lång sträcka fram till dess att ungarna ska somna, då kommer du vara rätt tacksam för de här programmen Let's Dance och annat. Jag är rädd för att den dagen kommer komma. Och jag har sagt ja. till att dig att kommer den dagen att jag kommer bli sådär då får du ta fram revolven faktiskt och ja. får du skjuta mig. Fast det, du kan inte heller skjuta dig då för då är du barn åt ta hand om, så du, du kommer hamna i samma jävla fälla som oss alla andra. Det är välkommen dit. Ja, så tackar <laughs> ja. uh, kämpa på emot vinden. Det ska jag göra. Tack snälla, hej. Nej. Då ska vi se om vi har med oss... Vi ska alla den vägen vandra, Hjärt, eller hur? Ha, ja, ha, ha. Hallå? Ja, god morgon. God morgon, god morgon Matti. Matti. Välkommen. Ja, tack. Tack för fair play. Ja. ja. Det ska vara fair play. Det ska vara fair play till varje pris. Och Jag ska, uh, jag ska gå till fotbollsmatsen mellan Sverige och Österrike här häromdagen. Ja. Där var det inte fair play. Vad var det som hände där då? Jag kommer inte ihåg om det var Elmander. El Elmander, El ja han, han fick en en en, en att Österrike. Han fick en dansk skall av en österrikisk spelare. Ja det fick ju aldrig han filmade. Och som man är sen också efteråt. Jag tycker, jag tycker att i sådana sammanhang skulle resultatet huvudsakligen förklaras. Men ärligt talat nu vill inte jag vara taskig och så men är det är inte mycket filmningar över överlag i fotboll. Och ja, visst är det det. Och det, det, det är för jävligt i sig. Men det här var ju så uppenbart. Och han har efteråt att Hur kan man godkänna som resultat? Ja, men nu blev det så. Och då man dömer. och det, <går> det var inte... straff då eller? Nej, det blev ingenting. Nej, nej så det Han blev så utvisad. Att... Han blev utvisad, den här eftergickiska <gården> okay. killen. Men nu, nu var det så här. Att, att det fanns en annan liten Lacho-grej där också som man också kan ifrågasätta Slattan går, när det står två 1 allting är klart det är bara några minuter, någon minut kvar Slattan går in lite extra hårt i en duell för att få en varning Han går medvetet in för att få en varning vilket innebär att han blir avstängd i nästa match vilket är den, den, den matchen inte alls speciellt den är inte betydelsefull däremot i matchen efter synnerligen betydelsefull det är i så fall den så kallade playoff matchen den måste Zlatan vara med i och den där på följande också det är dubbelmöte där hade slatten gått in och varit med Mot Västtyskland och där fått en varning. Då hade han blivit avstängd i första playoffmatchen matchen Det ville inte han och den risken vågar han inte anta. <här> Därför så såg han till att han blev av, fick en varning och därmed avstängd nästa match. En match. En match mot, och det, som inte är betydelsefull. Det kan man också kalla fusk om man vill, men det är ingen som har brytt sig om att analysera det på det viset, men jag gör det. ja undrar om det var så det gick till. Självklart. Men du, okay. men du, jag har en annan rolig grej här. Jag var ju nu för en halvtimme sedan och skulle köpa sigaretter på ett ställe där de säljer också lotto och sånt. Och då, när jag stod där i kön, då läste jag en skylt från ja. svenska spel. Ja. Och lyssna nu, jag är finne men jag kan svenska. Så här står det ora Vi säljer bara lotter till dig som fyllt 18 år. När jag kom fram, då frågade jag, får jag köpa cigaretter först att jag var 18 år? Förstår du? Ja, ja, du menar så. Vi säljer bara... Ja, ja. Si ja, ja. Mm. ja, ja, men det är, för en utlänning kan det där vara lite ja. roligt. Det kan jag förstå. Du, Jari, eller förlåt. Nu förlåt. sa det var som att svära i kyrkan ja, detta. är lite faktiskt. Matti, min vän. Tack så mycket för samtalet. Tack. Hej då. Uh, Kem? Ja. Eh, vi ska ha lite eh, nyheter här i Hjärtsvärld alldeles strax. Och sen så tänkte jag att du skulle få välja samtalsämne eh, den sista kvarten. Och vi ska lyssna till En röst om dagen. Ja, vad trevligt. Glöm aldrig det. Och sen så vill jag att du... Jag vet vad jag vill prata om redan. Ja, bra. Ska prata stridshings där. Hylja inkomma Radio 1. Hjärtsvärden. Hjärtsvärden. Hjärtsvärden. Vi har tillbaka till Hjärtsvärld. Ja, vi pratade om ärlighet här för en liten stund sedan. Innan vi går in på det här som Kim ville prata om, nämligen stridshäst. Det finns en speciell anledning till det. Då ska vi prata med Tobbe. Hallå Tobbe! Ja, hallå ja. Tjena! Tjena, tjena. Jo, jag tänkte på på ärlighet och med idrott ja så Jag säger säga att... Eh, det visste det är väl lite... Eh, ögontjänare. Ta den man till exempel med eh, doping. Ja. Och eh, idrott och mycket annat. Så att man så, som åskådare... vill man gärna se så bra resultat som möjligt. På arenorna. Ja, det vill man. Man häpnar sig. Oj, Bobby man 8-9 och så vidare. Mm -hmm. eh, men... Samtidigt är det ju många av vad jag tror som inte är helt rena eh, under sina tennisperioder. Ja men det tyvärr är det ju på det viset att väldigt många är ju naturligtvis dopade. och eh, det är ju... Eh, Och de har dopat sig och man ser ju på kropparna på dem att det, det liksom går ju inte att bli så där om man inte dopar sig eh, och så vidare och det spelar ingen roll hur mycket man äter och hur mycket man tränar, det går inte att bli så där man kan inte få den stora kroppshyddan eller dem det, eh, det, och det där är på samma sätt, det är lika larvigt att säga som att att eh, eh, efter en graviditet ja, då, då ska kvinnan få tillbaka sin kropp som den en gång var. Det är klart att lycka till med det. Lycka till med det. då får man ju sätta in lite grejer i pattarna och så får man suga lite här och så får man skära lite där. Vet du vad vi hade faktiskt en diskussion i, i helgen och var och träffade några kompisar. Det finns ju ställen som förändras sig så man inte kan göra så mycket åt. Mm. Snippan till exempel. Det spelar ju ingen roll. Eh, det mycket... finns väl nål och tråd där då? Ja, fast det är inte det. Alltså, då tänker du att man ska bli tajt igen. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att man förändrar sig helt enkelt. Det går inte, det går inte att återställa på något sätt. Det är fan, det är med synd om oss ibland. <laughs> ja, men det är ju samma sak med, med Ja så. Ja, men. Mm -hmm. mm. Där säger man vad man lär sig här i hjärtsvärd. Ja, nej, men du... Ja, Tobbe. Nej, så frågan är väl egentligen att om man... Ska man då släppa dopingen fri eller ska man vilket är inte riktigt lätt. men då får man ju å tiden en allig en alligare idiot. Nej men jag tycker att man kan släppa Ganska man, intressant man, frågeställning man kan, kan släppa, man, kan släppa, man kan släppa dopingen fri och sen så kan de falla på och tävla bäst de gitter och bäst de vill och sen kan de andra som vill vara renhåriga de kan tävla och de kan man betala för att titta på Då kan vi göra. Tack så mycket för det. Då har vi löst det med. Okay. Oh. Uh, stridshäst. <coughs> Nej, stridshingst. igår ja. Igårdagens, jag tror det är den jag har inte hunnit få fram det här. Men ja. uh, i en intervju igår, i vilken tidning det nu än var, mm. så säger Fredrik Reinfeldt att han är en stridshingst. Och det uttrycket har ju verkligen spridit på då speciellt sociala medier men även något papperstidningarna. Jag tycker det är ganska intressant det där ordet stridshingst. Är inte det ett väldigt okonventionellt ord använt av en statsminister? Jo, framförallt, Kim, så är det en aspekt som jag är väldigt intresserad av att höra. Eh, en hingst, en hingst alltså, det är ju en häst. Det är vi ju överens om, eller? Mm, det är en häst. För att den där hästen ska kunna ta sig fram här i världen om den inte springer omkring och hoppar på och skuttar på ett gärde bara i största allmänhet mm. så måste den ridas. Vem hade Reinfeldt tänkt skulle rida? Nej, vet du, jag har, min, te jag har min teori om det här med stridsingst. Mm. Så här är det nämligen gjort. Ja men, ja, ja, men jag bara frågar, vem ska rida? Ja, men... ja. Mm. Så här tänker jag. Fredrik Reinfeldt. Ta fram nu och tryck på applådklappen här, Gert, snart. Mm. Grattis till att du har fått ligga efter skilsmässan. För vet du, jag tror att det där är ett internt skämt mellan honom och eh, en kvinna. För det är ett väldigt otippat ord annars, är det inte? Jag är en stridshingst och bra på att kämpa, har Reinfeldt sagt i en TT-intervju. Står det i gårdagens svenskarna, tror jag. Mm. Jaha, okej. Okay. Så att, vad tror du? Inte det inte, Känns inte det lite sexuellt Men, på något sätt? Eller är det jag som är översexuell plötsligt? Nej, det kan ju inte vara i ditt sällskap förresten. Det, nej, jag tror att, att äh, det som <laughs> är, är, är i, i sammanhanget hingst och ja, hingst, det är ju lite så där symbol för, för sex, sexual, Eller hur? sexualitet. Det är det ju. Och, och hur, det är det jag känner, hur många sådana här bilder har man inte sett På, på vackra kvinnor som sitter med wet t-shirt rider ut i vattnet på några hästar och så det sådär, det har man ju sett Ja, och så det man, finns ju ändå och annan ja, sån tonårsaffisch och det, som ja, har suttit uppe på olika rum där man har hånglat när man äh, har gjort Ja, typ det Sen har vi ju då det här med sänghäst Vad är det? Ja, sänghäst är ju då någon som är över någon man då som är så att säga Han är jävligt jävel på att sätta på, om säger så. Jag har aldrig hört uttrycket. Sänghäst, och det har du gjort här i Hjärtsvärlden. Ja, nu har jag det. Flera gånger, sänghäst. Och sen så har du då hingst. Sen har man ju då istället ordet stridspitt i det militära. Använder man ordet stridspitt och det betyder att man är väldigt på när det gäller just att krypa i lera och sådär och polera, polera och göra rent geväret sen. Mm. Det där är ganska intressant. Men intressant att se dock vem är det som rider denna stridshäst, Reinfeldt? Är det Monny, denna kvinna som Kim spekulerar i, eller är det, sitter han piskad av någonting typ kapital, någon som sitter och betalar? Jag ska bara säga en sak. Ja, jag vet inte. Det är intressant vilket fall. Historieprofessor Dick Harrison här. Har ju lagt sig i debatten eller fått frågan, vad är egentligen en stridshingst? Ja. Den korrekta definitionen av djuret som statsministern då jämför sig med. Han säger, stridshingstar var mycket sällsynta. Redan av en av dem var mycket speciell och stridshingstar blev extremt dyra. De var väldreserade och orädda för att användas i strid. Ja. Jag gjorde en jämförelse med en Formel 1-bil mot en begagnad folka om man ska jämföra en stridshingst med en vanlig arbetshäst. Och det är en befogad hänvisning, säger han, och menar att det var något av det dyraste som en enskild individ kunde skaffa sig i form av lösöre och husdjur i äldre tid. Med all respekt för Fredrik Reinfeldt så tror jag inte att han kände till uppfostringen och träningen av stridshingstar under medeltiden. Vad han har syftat på är väl antagligen att han ser sig som en kämpe som inte ger upp utan vidare. Mm. Men det där, de där hästarna finns ju fortfarande kvar. Ja, men det står och de att den kallas också för Lippetsaner hästar de, de, de, idag. Mm. De var strikt tränade till att lyda. Och det vet inte jag om Fredrik Reinfeldt har, hade som avsikt att vi skulle läsa in sig i din karlison. Jag tyckte det var väldigt roligt. Mm. Men, så var det väl i alla fall. Ja, men, men, men de finns ju som sagt fortfarande. Och det som så kallade hästar idag. De uppträder ju, det är ju stridshästar. De, de uppträder ju. De är, lätt, de är otroligt drivna och tyglade och hårt hållna hästar som gör vad ryttaren säger åt dem att göra. Mm. Och de hoppar och skuttar på alla sätt och vis och det är stridshästar det. De hoppar upp, slår bakåt och framåt på en gång med bägge, det är för att skingra trupp till exempel. De rider in i en folkmassa så sparkar de hoppar de upp och så sparkar de både bakåt yes, framåt fram Där en vill man inte stå. Där vill man inte stå men det är stridsvästar som gör på detta vis. Mm. Du kan du gert Ja, Wilking. jag lite kan jag. Jag tycker det är ett intressant ord och det är trendat på Twitter och överallt. Folk har gjort sig lustiga men jag tycker ändå stridshings det är ganska fint. Ja, jag läser mm. vidare om, om stridslysten då, vilket du, hur du då kommer in på. I vilken bok läser du? Ja, då läser jag i, i svenska språket synonymer. Jaha, okej. Okay. Stridslysten. Då är man krigisk, man är aggressiv, man är stridbar, man är uppstudsig, oppositionell, grälsjuk och uppbrusande. Eh, då är man stridslysten. Det säger man, ja. Mm. Mm, det var det om det. Ja, det var det faktiskt. Och är man då dessutom en häst- är man springare travare dragare fåle nu kommer ök är man också öket bra ord ja. alltid med korsord brunte kuse toto polle hängst stå, mer vallack och sen så finns det då det här uttrycket att sätta sig på sina höga hästar uppträda överlägset göra sig viktig vara snorkig man ska använda ordet häst när man bedömer sig själv och berömmer sig själv med en smula försiktighet med andra ord. Så kan det vara, så kan det vara, Jett. Kollar vi, får jag säga en sak till dig som precis har slagit på radion eller som inte har klivit utanför dörren nu? Ja. Idag är det en riktigt vacker höstdag igen. Ja, det är det faktiskt. Men eh, det är inte utlovat eh, detta fina väder hela tiden. Du, vi har med oss på tråden, hallå. Hallå. Vem där? Det är Josef. Tjena Josef. Jag, jag, jag tror att det är med det street, höst, eller, äh, hint, men det är med sexuella att göra. Jag ja, tror jag, jag, jag tror också det, vet du. När man är i cool hela tiden, vet du, så att, att man vill pippa folk. Ja, jag folk i allmänhet alltså. Jag hoppas att han, han menar inte att, att han vill pippa oss. Han pippat oss tillräckligt, tillräckligt. Ja, eh äh... Ja, du menar att han har rövknullat oss tillräckligt länge nu, Reinfeldt? Ah, ja, men för fan, man ska inte tala som statsminister på det på Det viset, tycker jag. Måste vara lite finare språk. Det finns annat, ska man säga. Ah, ja, jag, det, det måste vara. Jag ber om ursäkt om jag har trampat i klaveret <coughs> äh, lingvistiskt. Men Nej, det annars... är lite irriterat när man har sådär, statsminister, så att pratar om hins och grejer. Hins är alltid folk att de är lite vulgärt. Ja men nu är det ju han själv som har sagt det om sig Ja jag vet men vad fan Kanske han var lite på fylla eller någonting. <skratt> Vem vet, vem vet vem Så vet. kan det vara Kim menar ju på att han var nyknullad <skratt> Han är kanske god på allvar Ja men jag alla... tror att han nog har här Och apropos ja just det ja, Vi kan ta det om en liten stund Ja då får man få <skratt> han till Vad heter det, den här eh, Bunden söker fri Det finns gott om tjejer där ja, men du vi konstaterar... så mycket bonde i kvollarna kanske inte in till men Kim menar på det att, äh, att, äh... Jag tror att jag tror att det är ett ord som han har skojat ja. med någon det måste, det, blivit... det måste vara ja. det måste vara Kim ja. tror att Fredrik Reinfeldt Fredrik Reinfeldt har fått lite fett på sylen men frågan är har Filippa Reinfeldt fått flottestång Det ska vi diskutera om en liten stund. Jag ska säga okay. en sak apropå, tack för att du ringde förresten. Jag skulle vilja komma i kontakt med David- för det har jag glömt att efterlysa både torsdag och fredag när jag sänder själv är, Du vet, alla svår David som ringer in. Och ja han har, Vi har pratat vi har pratats vidare på morgonkristen. Ja, ring gärna in igen, David- för jag har en hälsning till dig- som jag måste ta off officiellt. Jaha, okej. Okay. Ja, gör gärna det. Du lyssnar på Gertsvärd. Eh, tiden går fort när man har roligt. Vi ska ha lite eh, reklam här. Telefonnumret i studion är 0200 11 12 13. Är det månne så att Fredrik Reinfeldt har eh, fått fett på sylen? Är det månne så att Filippa Reinfeldt har fått åka lite flott? Så? Kan, jag, kan jag också säga att det här är en retorisk fråga. Vi vill inte ha något svar på den från dig som lyssnar. utan vi får, vi får nöja oss med att de har det bra, antagligen. Ja, eller du som bestämdhet vet Nej, med dig som har varit med i leken. Läng 211 oh, du... 12 oh, 13. Det no. Idag Radio 1. Radio 1. Hjärtsvärden. Hjärtsvärden. Hjärtsvärden. Hjärtsvärden. Hjärtsvärden. Hjärtsvärden. Jag heter Hjärtsvildka. Jag heter Kim Kjell. Ja, Kim. Vi pratade lite grann om att Fredrik Reinfeldt hade utsett mm. sig själv till. Äh stridshingst ja. och du spekulerade våldsamt. i hur... ja, men jag, jag gick lite över mina egna moraliska aspekter och bara tänkte grattis Fredrik nu händer ja. det grejer på privatfronten och det är jag ju glad för, det ska man ju igenom. Och hur, hur ska man te sig om, om nu Fredrik har eh, en, han är, de är ju skilda Fredrik och Filippa om, om Fredrik kan få till det så kan vi väl hoppas att Filippa också har får... Alltså det är ju svårt tänker jag att vara statsminister och singel och gå ut och dejta. Det blir ju lätt väldigt officiellt. Ja det blir ju det. Ni ska höra. Eh, god morgon Tobbe. Eh, törsten. Törsten förlåt. Hej. För, ja. Hej hejsan hej. Eh, jo eh, jag var ju ute nu i helgen i Täby. Eh, de har ju tre backar där och eh, en är uteställda då. Okay. Och eh, vad heter det? Vi satt oss ner vid ett bord där och eh, efter en kvart 20 minuter så eh, det? Det är det inte Filippa Reinfeldt in där med två väninnor då. Okej. Okay. De sig vid bordet bredvid då. Mm -hmm. Och eh, de är ju ganska högljudda. De, de har väl druckit någonting innan för att de är liksom, eh, ja de skrattar ganska högt och det är mycket prat och det är så. och så snart. Ja. Ja, vad det? Min dejt och vi sitter där och kollar på varandra. Liksom, aha, hur ska det här bli nu? Så, ja, vi, vi äter vår mat där och sen börjar man höra deras kattla nu. Så det, det, det pratas lite om Fredrik där också. Jaha. Och han, är inte, han har tydligen inte någon, vad heter det? Hingst mellan benen så att säga. Han är, ja, Nej, fy fan vad illa. Det kan vi inte prata om. Det är taskigt. Ja, men, ja, men vad ska man göra? De, de Alltså, ja. Men satt de, satt de verkligen så? Gjorde Filippa Reinfeldt verkligen de satt och pratade ja, om vår det statsminister? Inte, jag har sett henne på tv och så här, jag, kände igen, jag kände igen henne direkt. Och det var ju alla tittare ja. och kring sig. Men sagt, vänta ett tag nu. Alltså Filippa Reinfeldt sitter och hänger ut sin mans eventuella. Ja, vi, vi, vi hör, som vi uppfattar, att liksom, de pratar och snissar om eh, Fredrik. Och det var någon benina som frågade om... Eh, Fredrik så hur var han i sängen? Nej, men då, du. Då, då, då, då, vad heter det så att det var lite roligt när ni sa det här med stridshings. Frit, äh, frit, han är tydligen ingen hinks i sängen i alla fall, eller i säng, jag, måste, jag måste försvara honom här lite, känner jag. Det trodde jag aldrig att jag skulle känna. Men om man är på väg att separera så kanske man inte har den bästa liksom, geisten just i bingen. Ja, nej, sitter jag och försvarar Fredrik Reinfeldt ja, ja, ja, ja, sexliv här? Vad är det här? Vad hände hjärt? Det, det var det vi i alla fall uppfattade ja, ja. av deras samtal. Ja, man... Det var lite skvaller från TV. Ja det var lite skvaller från TV ja, ja, jag jag det det ja. Och lite skrämmande skvaller från teby, alltså, hur, hur, hur man. Men det där har vi ju konstaterat förut att kvinnor pratar ju om mäns tillgodogöranden till godo och låtanden på ett väldigt mera... Eh, aktivt sett men män eh, skulle prata om, om kvinnor eh, faktiskt och det där mm. Jag ja. att de hade fått i sig några groggar så att de, det var väldigt lättsan stämning där, och de hade jättetrevligt men de kanske, eller hon, Philippa kanske inte tänkte efter så mycket att det fanns ju faktiskt folk runt omkring men nej, jag vet inte, de skete väl i det men det är som sagt ja, men de pratar på som, som kvinnor ja. gör alltså. De, de hänger ut sina män, de pratar om storlekar och det ja. fnissas det åt efter och under ja. ett par det glas vin. gör man verkligen. Det, det, ja, men det, ja, men det är kanske därför Fredrik vill vara en han önskar sig kanske vara en det, jag vet inte, Det var bara roligt ja, att ja, ni... Jag ja, kanske ja, har du, träffat någon som ni, tycker ni, att han är det också. Ni, det ni vet känner, vi. Ni. var med det jag var inne på. Nu känner ja. jag att vi, vi... släpper det här nu. Vi har nog kommit, Vi har kommit till vägs vi har kommit till vägs ände med det här resonemanget just nu. Tack så mycket. Ja, hej, hej. har du, Kim. Det är ju sällan jag tror att jag ska... Som jag ska försvara Fredrik Reinfeldt. Ja. Och det här ämnet var väl det minst Hallå, Ja, av alla. Ja, tack. Hallå? ja, men tjena, tjena var Kalle här. Hej Kalle. Nej, jag vill bara... Jag har hört den där killen innan ringa. Han heter Svennepelle och han är en jävla bullshit. Han ringer egentligen och hittar på massa olika namn. Och eh, vi lyssnar bara bli trötta på hans jävla historia nu igen. Så är skärper för fan. Det finns hjälp för mytomania. Vad säger du? Ja, det fick du din åsikt. Du framförde mig den äran. Tack ska du ha. Tack. Ja, Hej. var ju jag... förväldig. Ja. Eh, hallå, vem där? Ja. ja. Hallå? ja. Hej. Ja, eh, hallo ja. Ja, hej. Godmorgon, vem daar? Annette. Hej hey, Annette. Nu, det är så här, jag tycker så här, Reinfeldt, mm. han har gjort bort sig. På vilket sätt då? Han har, han har försagt sig. Han har, han har nämligen avslöjat att ja, han, är, han är en stridsring och det betyder att han sparkar både framåt och bakåt och uppåt och ner. Han bryr sig inte om någon annan. Det är en bra tolkning kanske. Mm, det är min tolkning i alla fall. Ja, men det var det jag sa ja, också. Ja, det är en tydlig sanare i alla fall. Han är en lippetsanare alltså. Ja, exakt. Men det var ju det som Dick som var inne på också. Att han inte ja. trodde riktigt att han hade koll på begreppet. Nej, inte riktigt. Men man ska för den sanningen för att vara rolig skulle kanske någon säga. Man, man ska nog vara... Ska man använda sådana där epitet om sig själv eller om andra så bör man nog vara införstådd i vad de... Eh, Betyder de betyder, ja. Vad de betyder, ja. ja precis. Man bör ha slagit lite grann i ordböckerna. Ja, det hade inte han gjort. Nej. Nej. Så var det med det, tack för det. Jag med. Tack för det, hej. Jag, tack gjorde, ett... jag gjorde ett jävla visstag en gång, Gert. Ja. Ja. Eh, apropå det med ord. Och det var första året vi var med i Slagfestivalen. så Så var det någon som sa att vår låt som vi tävlade med var en pekoral. Ja. Och jag trodde att det var någonting bra. Ett pekoral. Ja, heter det ett pekoral. Aha. Ja. Eh, Så att när jag fick frågan vad jag tyckte om låten mm. jag hade lagt in en helt annan tolkning av det så jag sa jag att det var en ett oral. Ja. Fan vad jobbigt det blev. Jag fick stå där framför Plingforsman och Lasse Holm och förklara vad jag menar egentligen. För att de tog ju inte det på allvar. De sköt ju vilket de bara skrattade. Men jag tyckte det var jobbigt. Nej, ett pekural... Jag är ganska noga med att slå upp ord efter det. Ett pekoral betyder ju kanske inte att det var, var så där jättebra. Att det, var... att det är det mest originella man det, någonsin har hört. Nej, det var och, att det var standard. en massa moralkaker staplade på varandra. Och ja, där saker. Lite sådär så att du jag fick vi ska att lära ta med mig. ditt Nu ska hallway. ta in ett sista samtal här. God morgon! Okay, god morgon! Det, det blev... går så där nu, vi struntade ja. i den där förbaskade telefonen Vi ska lyssna på en röst om dagen, eller hur? Ja, det måste vi göra innan, innan Är det kan... Emil idag, tro? Idag? Ja Är det Samir? Samir, min fan. Kommer här En röst om dagen Vad skulle du göra om du fick bli statsminister nästa år? Min namn är Samir Siraji, 17 år Och om jag var statsminister skulle jag ändra segregationen som finns runt om i Sverige Det är viktigt att, eh, att vi inte splittrar på oss. Och då menar jag mellan svenskar och invandrare. Och att eh, vi borde sikta, framåt, eller sikta oss framåt. Som vi är på väg mot ett mer modernare samhälle. Radio 1 välkomnar dig med din åsikt. Visst är de fina, gett? Ja! Jag tycker mycket om dem alltså. Ja, det är väldigt fint. Våra barn, ungdomar ifrån frishuset som får svara på frågan vad skulle du göra om du var statsminister för en dag? Vi ska köra en om dagen hela vägen fram till valet. Ja, det är fantastiskt det där. Jag tycker samtidigt att, att eh, det är roligt att höra. Det är barn ifrån eh, 13 år och, och nu även vuxna, alltså det vill säga människor 18 år mm. som är med och pratar. Och det är en viss skillnad mellan erfarenhet 13 och erfarenhet 18, om vi säger så. Mm. Och det hör man lite grann. Kim, vad säger ja. du om det här? Hjärtslista Hjärtslista fem tankar efter en lång helg. En lång helg ska man väl säga. Fru hade överraskat med en resa till Spanien till Alac Alicante. Det var varmt, nästan hett faktiskt, 25-30 grader så det var shorts, t-shirt, caps och solkräm som gällde. Jag behöver väl inte tillägga att det var härligt.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 Tredje plats. Vi var runt på olika marknader och tittade. Jag är inte frun då för hon köpte delvis då sånt som hon har väldigt mycket av där hemma i garderoben. Jeans till exempel. Oavsett vilket så var det mesta väldigt billigt. Förutom kvaliteten då som var billig så var mat och vin och all annan utav livets snötorft också billigt. På andra plats det satt kvinnor under parasoller, parasoller i rondellerna. Att de inte sålde jordgubbar eller tomater det framgick tydligt. De kallas rondellflickor och sålde helt enkelt sina kroppar till intresserade bilister. Enligt uppgift fick man rätt mycket för 20 euro. På första plats. Tiden går fort och man har roligt. Jag hann till och med en runda golf dock. Min första. Det gav verkligen mer smak. Jag gick fem över par. Så nu måste här eh, tas ett grönt kort och handlas klubbor. Nu lägger jag ner strids, eh, stridsyxan. Golf är en trevlig och angenäm sport i goda vänners lag och hör sen! Det förvånar mig något fruktansvärt. Om en liten stund så kommer Eva Russ in i studion. Hon ska faktiskt ha ett samtal med eh, Rickard, vad heter han nu? He Jag måste kolla ordentligt så att jag säger fel. Det ska pratas om man körlar våra ungdomar ja. tillräckligt mycket. Eller om det är för mycket till och med. Eh, det är en psykiater som heter David här som är här och pratar med henne om det. Missar inte det samtalet. Det kommer om en liten stund. Okej, men ja, vi tackar så mycket för oss. Vi, vi hörs imorgon bit igen här i Hjärtsvärd på 101,9. Det är Radio 1 och det är Sveriges bästa radiokanal. Det är för andra året i följd mina damer och herrar. Telefonnumret in i studion är 0200 nu är Varöss alldeles sträckt. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.